من بِسْمِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ذُو الْقُرْآنِ اول منس آداب سو اصول او قواعد بیانو د پاره د دې چې قران کریم زمون په اسانه طریقه زده شي آداب من بیان کړیو د قران کریم د زده کولو د پاره او داغه آداب او شراه بیا سوس انسان ته دنیا کې د ازي د دا کامیابی داغو بیا موږ তারিف موضوع حکمت درالګلو او قران او اسما بیان کړو بیا موږ ویلو چې قران د دو دوو قسمو خلکو سره خطاب کوي صف نهخ کوي صف چې مخيروس ثناس سره برابر دی حياتاسو یا غي برابر شوو ته زموږه مځمه کله کله دی ده کینی کله هغه دی کینی ته سکته روستو شوشه روستو شوشه تاسو څنګه ديشي برابر شي که تاسو دا سبقې بیا هغه ټول سبقې بل څه غواړم بیا موږ ویلو چې قرآني کریم تاسو ما سو پیریوي آداب له حاضر دي دي او تاسو دا روزانه دغه قیمته سبق وای عمل زندگی نه کړه دا و کوم ځای قران دو قسم خلکو سره بیان او خطاب کوي يوم منقادوي او بل يعني او غیر تابدار نافرمان تابعدار مؤمنانو نافرمان اغسلو ډلوي پای کعل اول او يهود او نصارا او منافقينو دمو شکینو لم به شرک من بیان کړو چې داګه دمو شریکین او شرک دانو چې خالق نه مانا خالق او رازق او مالک او مدبر دلولو سزنی مانا الله به رحمت کا او په حالت کې دریابونو کې صحراګانو کې داونګې منځونه کول حجونه کول روزې ساتره او بیت الله جوړونو بازارې جگړې او پیغمبر مانا بازي سبو قران منل تر قران من کارنه کا او هغه مشرکان شي په دې چې الله یو نو منلې دا الله سوه مخلوق برخدار کړې او په بازو کارونو کې چې دله الله اختیارات ور کړې دي نو په دې مشرکان شي بیا د مشرک شرک دو قسمه وغړ شرک اعتقادی او شرک فعلي شرک اعتقادی بیا په سلوور قسمو هغه شرک چې داغه تعلق د عقیدې سره راتو عقیدې سره کوم تعلق راتو کله پیو خوځه او کون خوځه قاملو کې کون کې او عقیده کې شرک او هغه سلوور قسمو فل علم او فتصرف او فی الدعاء او فی عبادتو چه علم کې عالم الغیب الله ګڼل یکا بغیر اسباب او هغه خبردار دی د شاده حالت که کداغه صفات چا مخلوق له ورکو چې د پټو سیزونو خبر دی بغیر د اسبابو نو د هغه صفات الله مخلوق له ورکو د شرک اعتقادي فی العلم کو او دیم شرک فی تصرف چې سره انګي الله ځموار دی مالک د فایده او د نقصان دی ورکو له اوستونو عزت او ذلت رسول الله وره بغیر د اسبابو کداغه صفت چې مخلوق له ورکو چې دې ما د عزت راکې تا له څنګه عزت تر کې په کوم سبب باندي یا دا کنه ولیده اختیار که کداغه صفت چا مخلوق له ورکو, ورکو اگر که انبيو له نو لو دشرک اعتقادی فی تصرف کو او درم شرک اعتقادی فی دعا اغه رحمت کول د الله چې زه دا, دا عقیده ل چا لار زین اوری الله راه مدد کیږي زکه اغه نزدې ده حاضر ده موجود ده جون دې پس قضا څخه مخلوق لوړ کوو بغیر د الله نه چاغت आवाज کوم هغه حاضر دی او لري اوراسيږي نو د شرک اعتقادي فی دعاوو کو لکه یو بنده د دې ځای نه आवाज کوي فلانی را اوراسيګا نو داګه دا قیده چاغه زما دا خبر اوري او حاضر دی او ماته دارسي دي شي نو د شرک اعتقادي فی دعاوو کو او سرورم ورو مشرک اعتقادي فی عبادت کما قربانی نظر منفت شکرانی چې موږ د الله په نوم باندې کوو کدا غ عبادت موږ د الله نه بغیر د مخلوق په نوم باندې وکړو نو دا شرک اعتقادي فی العبادت منغو کو او حالان حالانکه عبادت صرف او صرف د چا د په اړه ده الله د په بیا دا غی نورستو شرک فعلیو شرک فعلی ارګن کسمو پا فعالو کیو پا قوالو کیو پا زناورو کیو پا حیواناتو کیو پا فصلونو کیو پا غلو کیو دا اغیر منگا بیانو کو پیش کئی نو آغا نظر مندری کس مکره یو دا الله پونمو اغام پا فعالو کی رازی بل د مخلوق پونم بانیو نو دا الله پونم خو نظر منق تا وا آن او د مخلوق پنم منخت او شکرانه دا جایز نوا دا غیب یا من دو حصیتون بیان کرو که یاو بنده دا اووی که دا وی کدا کارو شو نوزه با دا فلانی پنم بانه دا, با با دا, دا, او دا سیز و رکو ما یاو دیک بپخوم یاو گرد پیسه چهره با لالوم و آغا تا دا پتنه او دا سیز حرام ده آغا تا پتنه دا چې داسیز خو حرام و پدید طریقه نظر پیش کن نو هغه تو بوخ کړه او هغه شیزم پاک دی زکه هغه متعین شوی نفس چهره او ګډ پیسه یاد کړي دیم حیثیت دا که زما دا, دا کاروشو نو زما کور کې یاد فلانی سره چدا کوم چهره دې ګډ دې غوا دا میخه دا بي زړه دا په عالم د فلانی فنون باندې نو هغه شیزم متعین کو خاصه ک او د تطاط اوږیدا چې دا منقه حجایز نه و ندوه توبو کړه دې خو سې شو خو هغه کس سې شو خو هغه سې سینې دې ځکه دا هغه متعين کړي خاص کړي هغه با داغه نه ال اخلاصي کی چاغالال کی او غل ډغه لوکنی او په خارو کې خخ کی خو شی شاه عبد العزيز رحم الله تفسیر عزیزی کی لري دې आवाज پای کې سرايت او حرمت کړي و دا الله په نمونه باندې بیا روا کېږي نه هغه دغه بیا د مشرکین او سلوور قسمو هغه مشرکین بل عبادت صالحین چې د الله په صفاتونو کې د الله سره نه یکان بڑا خدار کړو به مشرکین بالکواکب ستوري ذره مشرکین بالجن ها جنات او سلوورم مشرکین بالملائک چې د الله په صفاتونو کې فرشتي صدره کړو په دغه د فورممن بیان کړو منه نی سبق کې زومنګ بیان دا غنو درو درو ډلو دي مشرکین او شرک بیان شو د مشرکین او اقسام بیان شو مشرکان پسې شو و دغه بیان منغو کو درې مټلو د يهودو ا دغه م اودره مټلو د نسوار او سلوره مټلو د موناصیټینو دغه من بیان کوم ان شاء الله یهود دا کم خلکو یهود دا خلکو چې هغه ځان تا دن حضرت موسی علی سلام تابعدار وي چې موږ دا هغه تابعدار یو زاهر کې او ځان ته به نسبت د پوی خلکو کاو په حقیقت کې چې موږ د کتاب والیو او موږ دا په دین یو حدان کې هغه د الله کتاب تورات شاته غرضونه او تورات یې تاس نشکړیو تحریف تورات کې کړیو ها اده سره ډېر علوم خدای ها ایمان پاغې نور وره په سيته دې تورات باندې ها تورات چې په موسی عليه صلوات و سلام نازل شوی و او قران کریم پاغه يهودو چرته کوي نو د هغه اصول او صفات باندې رد کوي او داغی اگا پلیتی را لی او پاغی بانی رت کئی اینا حدنا الیکا پا ماند دا گرزیدلو سرا یهودو اصول یو تحریفو تحریف پا کی لوی پلیتی یو داغی تحریفو تحریف د حرف نہ دے حرف ہوئی آلول ہوتا آلول را د الله حکم نبی آل او راډول د خپل مقصد د پاره قوم او دیم تورات به آل او راډاو د خپل مقصد د پاره اا سورته بقره کې مرضی سورته مائده کې ولا تشترو بیااتی سمنن کلیلا وګوره قران کې الله او ماخ لې فیاذو زماد د دنیا لګا لګا مال دې راټوړې دغه ماره کچاله د روخونه وانه زله کې نام په کتاب باندې او ډیره په یاله ما دا تحریف او خकारा په شی پارکمو به راستو او به خرصول کله په دې طریقه باندې انسان د تحریف به انسان د غنو وجو نکاو وای تحریف به دې وجنم کاو چې زما عزت لاړ نشي یا به دیوژن کاو چونه شب بیگما یا به تحریف و د نورو دنیای اغراض و دلالو چونو د وجن کاو یا د دیوژن چې ماته نقصان اوره سیږي پوه شئ نو خدا تحریف آغی کاو خدا تحریف با کلا لفظنو کلا ماننو کلا الفاظو کې تحریفو الفاظو معنا لغوی په اصطلاحی سلاالو او معنی لغوی استلاحی, استلاحی مانا لغوی. و استلاحی معنی لغوی او گورا حقیم السلاح اللہ او گورا مرد دعا گا نی کهوینو سلاح معنی سا دعا نفس دعا دا مراد نلی آتو زکا مرد پاک کولو غاری مرد پاک ساتای مرد دے اغا استلاحی معنی دمون زکا دے پسر سره و په پو لغوی سر را نفس پاکی را نفس مرد دعا کولی نو دیوجینا پدی پدی حدا تحریش کاو دڅو سره حدا تحریب پدی دیوجینم کاو نو او بقره کې به ان شاء الله بیا څه وجیز بیان کما یا وااتې تم مڑربن اچ اور قوی تاسو جاتیشه نو دا راز کې پدایته تودو هغه سره چې کوم دی کې به سود نو هغه دی کې بيته معنا د زیاتې واغسته ده او چې کوم دی کې به سود نو البته سود معنا نه ده یعنی معنا لغوی اصطلاحي او اصطلاحي الفاظو کې تغیرت او بدل راوسته جویم اصل د يهودو کې تمان حقو حق پټول حق پټول اوسېم حق پټ کړي له اوسه سړې وي چې دا يهود واغه زمانه کې اوس بيو کنه بي مشاول ولله استف فیصلہ کرے حجت الله البالغه کہ هغه وي بیبی نورما سورہ د خپل زمانه ناکار مولاتو وګورا بس د که يهودي نسوارا د خپل زمانه ناکار شيخه او اميته وګورا د که نسوارا وکي دانه جهه زمانه کې يهودو د زمانه کې او هغه زمانه کې يهودو اوس رشتہ نا بيبي بی نو علماء ما يسورا د خپل زمانه ناکارا علما او تو ګورهغه نو کټمانه حق بے پتاو. وسمو گورا. حق به پټاو وسو مو حق به حق پټلاو ته چې دا شي زونه پټول خنوي او قران داغه بیان کې سورته بقره 20 وختمياتو ګوره اتلبسونا سورته بقره ولا تلبسوا الحق بالباطل واتقوا الحق وانتم سالمون مگر ورو وای حق د باطل سره حق به ګډوړک کئ اعتماد د حق به کاو واتقوا الحق او مپټاو یا حق به پټاو یا تلبيس الحق کرے او چا اعتماد حق کرے سنت ال عمران کې بدایي یا نمبر آیات کې یو یا وقال طائفه من الكتاب آمنا بالذي انزل على الذين ها آمنا يا يا سوره مانم یو دغه تا سو پورا کوي او نه مانو یو کړه واه کړه آمنا وقال طائفه آمنون باللذی انزل علی اللذین آمنون وجننار وقفرو آخره لعلهم يرجون دینا مخیو گو رہی تاسو یا لَلْكِتَابِنِ مَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُونَ الْحَقَّ وَعَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او مُلَيَانُو یا امیانو یا لَلْكِتَابِ سَمْ پِر او د کتاب پوې خلکو کو چې ځانته کتاب وایي زموږه کتاب را راکړي شي کتاب له وټ ور او د کتاب وټونو خواندانو لا تلبسونا لاقا وله ګډوډوي حق د باطل سره وله حق باطل سره ګړي تک دمون لا اوله پټوي حق پانتم تعالمون یوخه حق پټ کوي ااو چې کم حق بیانې نه په خلکو دا غت دین ګډوډ مړه د دې خلقو تاسو ترجمه یوړئ دا هم مړی شې نه مڼي دعا نه کرامت نه مڼي خیراتونه نه خیراتو مڼي په او صدقه وې صدقې نه مڼي وایي چې کې بیا ولا سوې دنه یو ځخه تا دي حیات النبی نه مڼي شفاعت نه مڼي مړی شې او تاسو وایئ چې دې ترجمه کوي نو یه را حواول گره وی بلست سنت ده مصطفیه سرا مخبه سبا مخشر که مرتضیه سرا تبا دا مخ سبا ده پیغمبر مخیطا نرگه ده بیمانی تا بیمانی اوکرا و لعنت دی فاغ چاچه نیمانی رو را لعنت دی خیرات منو صدق منو شفاعت منو کرامت منو دعا منو خوب طریقه ده پیغمبر منو او تیوه نا عرصه چیه خوچه بس زما پترو نا نا نا رو را عرصه ده یو یا وزن ده تول له بیسه بودی امن گنه منو گورا ویده دیر اسقاط جایز ده خیرات دا مقبروت اولت ویشل امام احمد ابن حنبل کتاب ده الانصاف دو جل دو سو پچتر صفقی اغلی امام احمد ابن حنبل چکه قبرونو ته او قبرستان ته صدق اڑل دا مکروه او حرام دي زکه اغازه ده صدقه د ویشلو نه دي اغازه ده عبرت ته زانه به عبرت دا اغازه نه دي من کم وایو غا خبر زمين امام امام احمد ابن حنبل کړل من کم وایو دا غي نه مخ کې مخ کې لا مړې د رسوله قبر ته نه وې دا غي نه مخ کې حساب وکا داګه چې سوره منځونه زي فطرانې دي خیرات پسه کې وځي کیږي دا غې نه مخې مخې ور کاروړه او چې ورینو دا غې نه روستو ور کارو که قبرستان ته هموړه لغو نه خو سوځو کېدل نو دا قبرستان نه فطری جوړه کړی صابون پکې پروتی قران پکې پراتې ځان نمازونه پکې پراتې کپڑے پکې پرتی چاळा پټکی ورکې چاळा کپړې ورکې چاळा جنا نماز ورکې چاळा قران نورکې چاळा سب تخابدا زو نډې وروس ماشاالله نو فرق راغې ورور ودا به ختمي خو په دې چې والو سره بیا به دا سې نه شاد اوس هم ختم شو په دې اړکو کې اوس مشتا آشنا غره اړکو کېстаў الته کابنې شيوي کم زيتہ چې د قران رسای نه ده شيوي الته غلل دا کې کې هاو چې کمزې کې قرآن رسای شو وي دا ان شاء الله التهغه ها په دې اړه دا کو دا کو کې ان شاء الله یوازې موحد په میدان بیا ها چې بیان وکړي خلکو یا چې ته وي دا ولدي بیان جواب کړی وکن ته چا اوس موږ ته په پداینه ځکه نه غي او دا جایز دی او دا جایز دی او ککنه جواب دی نو دا چې غوال غوالي د چا اثرات وي بم پټي او د پټوالې د حق سره تلبيس ول حق باطل بنګی چې په خپل هویا کان نشکوله او چې څوک یې نو هغه کې بسرا ونی ګډوډواله براوله یې نو مله دعاوشته وکاله ربکوم مدعونی جمع ویل ده د په بیان کوم جمع ویل ده ګورو جمع دعاره ده دا کید څو سنتو نو د مو بس نشته نو وکاله ربکوم مدونی یستجبله کو خوچ دې یو سريقه عمومي کړه د ځان د باز هغه د پاره نو پس هغه دې خپل کار کوي بیا لکه چې کبه کې جامدنو پر دې کې خمرازي فاتو حرسکم رازې ټول جواب بیا وله یاته کې اناشیتم بیا یاته کې سره یو یو واځو ولې زیاده خو بیا جما راغله د از کې جما راجن جما مو را دي خکلوه فایزه فرغت فن سوب او چې چه در غمون در فارش در سنتون و نفن سب بیاود ریگا عبادت تا دعا د دعا تا دعا تا دعا تا دعا سوت خوب مکی او بلدان مفرد سی غیره ورده کرا چه تا فارش نزد فارش نزد منزد کنو دوازان را کوا کنو چا مانا کرده پوش نکل یو دلیل نیسی او کل بلدن نبی علیه صلاة و سلام التغیب و ترحیب کی علامه منزری لکی لید در کتاب د صلو جل 바이 کې اغلی <متجاز> کلی چې نبی عليه السلام لس لاکھ منزلون <متجاز> کړی دي د سل لاکھ منزلون نور څه سو د چې نبی عليه السلام په د سنتو نه پاس په جمع راغځیدل لري د دواګانی کړی وي ا سو خودلې شي مور تاریخ پیغمبر هغه منز اړ یو شه دا غشمې له شویلو دا پیغمبر خو ځل نو کم کار چې منګ کو من به غې نقل ګورو چې د پیغمبر پهې مونږته نقل شته او که نشته دغه نروو ساحې مونږته په د نقل شته که نهشته من کار کو نومو هغه نقل ته ګورو چې نقل نیستشته منګون شته چې نقل شته هو د فردو نهپ دعا د نقل د پیغمبر د غې ده بیا شوي نو بیا د سلام به چې موز کو نو ب چې قسان به ډیررو روبهګې ده چې کسان به کومو نو مخ پهقب دعاه وکه. اللهم من السلام و منك السلام تبارک یا ذوالجلال و الاکرام نشته کمځه کې شتا شتاه کمځه کې نشتا نشته نبی عليه السلام د خیرات د پاړه او د صدقې تعین نه کوي چې په دې شポー کا په دې رزوقا په دې وقيو کا په دې کې چې تعین راغره دی اګه کې به تعین او تخصیص کوي لقد اختر رزدا د اختر پورز د منزه نمخ کې قرباني نشته قرباني کې چاوک لا غر نه کی پیغمبر د بخاری حدیث موجود دی نبی عليه السلام ابو برده من نيار یزد نيار دو صحابې پلازهږي هغه د اختر د ادگاه د ټولو نمخ کې قرباني وکړه زم ما گاونډيانو غېدي دای چې زړه اعظم دی, دی, دی مزال اخله پخله کړی ظالبغهخه تیاره کړی او بیا لاله ایدغا تا نبیه رسول الله په ایدغا کې زختر احکام بیانول او قربانی به دوس ته ایدا به یو صحابي راغی ابو برده وه حضرت مافه مخ کې کړی زراتم ما گاونیا نوګو نبیه رسول الله ورته شاتو کشاتو له دا فتا گاونیاو له بنداره کړی درغهخه دې کړی قرباني نه ده ته چې اوس مونږ کین بیا بزیو بل قرباني بکیا قرباني نه او هغه چې کم نبی علی السلام کم وخت مقرر کړو اشاره در طرف نه هغه موقرری او دینه علاوه د جمعې شپه او دا لومبې شپه او د درې مده د پیغمبر نبی ویری کین وو عاي شمنګم بیا کوس دغه همونه په دې کې جایزه پیغمبر نص په دې موجود دی لومبې رازدا او نبی علی السلام د ترځو فاتشه وی حضرت جعفر رضی الله عنه ها او بیدار خپل بی بیان تو اسنو دی آل جعفر او تامن فقذ اتهم اشغلهم اځما بي بيانو تاسو تیارې او کې جعفروالو را پیغمبر راغلي غم مشغله کړی دي بس داس موجود دي منګم ځای کار کو چې بای په دوی مدغېما نس موجود د پیغمبر پاک دی غم والو د روټي بندو بس وکړي غم والو د روټي ځان خپل قرانوالا غځه کینې کینې ها تاسیناسته یابر اس نو ل ال جعفر طعامن فقد طعامه نش موجود ده دوی وګورا نش موجود ده چې د جمی پښپبه خیالات نکه په دې وجا به نکه چې دې کې ثواب زیات ته او ک په دې کې چې دامی او شپلا د علماء او د طلاب چټی دا بیا خیر دی او کپدی که چې د جمعې شپه کې ثواب زیات دی نو بیا ناروا ده نست پیغمبر موجود دی لا تختسو لا تختسو ليله تل جمعه ته مخاس کوي شپه د په خیراتونو د قیام من بین الليالي په نور شپه باندې نست پیغمبر راغلی او ته خاص کوي په شه نو چې کمزې کې پیغمبر خاص کړي دی هغه ځکه به کې سمجه ک نه رکړې اغه ځکه باندې کې یو قول لږوي نفال و ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ها ونترك ما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم پری زبا کا چې پیغمبر پرې خوده دي ونسکتم ما سکتم من غیر نسانا ما من نو او مونږ په چپاټی کې یو داګه چې پیغمبر باندې پاغ دا غي نه چپاتي شوې هغه نه ینه غادي چې کوم کې سکوت حضرت کړی وې چبوي کوم ځای کې پیغمبر کار کړی کوبا چې کوم ځای کې نه یې کړی نه وکوه دازمن زندې موږ دا خبره کوو د صدقانه من ار وخه وکوه و به خدای حدیث تیوبا سلا تختسو بعده حدیث د جومی دغه تیوبا سره چې نبی عليه السلام ته دوه صحابت ته وو د جومی په روزا او مخ کې زه حضرت ابو درداء او سلمان سلمان من مشد ابو درداء ابو درداء دوه صحابه کرام دي ابو داداو له روټه راوخ کړه سلمان او ته روټه ما سبو خورا من ما سبو خورا کې از نه او چې سره بنو نو ګوډ من منی کې ته اوسره نوخه یا شک من کیږي نو وی روټه و خړا وای نه او ما روجا ده وی پروندې روجا و دجرات روجا و وای نه وی سبابا دے روجہی خالی رزدہ ہوئی ناوی ہو جانندی والے روجہ دا وی اندو جمیس برگر رزدہ وی قسم په روجہ پر په آتے ابو دردات ہوئی اور بیا بازو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو روجہ په ما تکلا ازوانو روٹیو خواللہ حضرت تلال حضرت موجودو نبی علیہ السلام دربار کی پیشو ابو دردہ و حضرت وما سلمان روجہ ما تکلا نبی علی السلام سلمان تاویی تاولی گو جا پا بودردام مات اکلا وی حضرت زرد در من مشوما آدمال روطه راوخ کلا من ماس روطه اکلا دویسه نکرم وی زمان روجه دا من پرون دو روجه و زیادت رازو وینا من ثباب دو روجهی دو خالی رازو وینا من اندی ولی روجه دا دو جمعی زبرگراز دا نو که دا جمعه که دو روجه سواب زیادوی حضرتا منت موایا نو که دا چ بیا مونګم د جمه په قرباني روږی انسو ثوابونه کړی دی حدیث سے نبی علیہ الصلاتو والسلام ابو الدرداء توي د سلمان په تون لټس ورکې سلميا ابو الدرداء سلمان افقه منک اے ابو الدرداء سلمان افقه منک اے ابو الدرداء سلمان افقه من درې زروي ابو الدرداء سلمان ثنا فودین خپوي سلمان ثنا فودین خپوي سلمان ثنا فودین خپوي ما د جمعه ورځه د روزې د نو او کړي د جمعه شپه خیراتونو نو خاص کړي د جمعه د ورځ یو فضیلت د مونږ لپاره یا د جمعه د ورځ یو ټیم دی چې پایګینسان دعا انسان غړي الله پاک یې قبلې ځای د پاره نن ورځ د جمعه شپه ده ګي اوسه ا د جمعه ورځه لا روزي اوسه هر وخت نیسه پر روزې په جمعه کې نیسه خو په دې نه که زمانه چټی ده فاره نو بیا ټیګ ده او که په دې دی که ثواب جاتے نو ټول هغه دا شهري بیا خلنه ثواب په یو څه کې زیاتول او کمول ځان نه بل کې شهري ته وګوره دې کې ثواب پیغمبر زیات ويږي ځکه کار کوم ا دې کم ویلې دې په دې کې ثواب کم دي نو باز خاله کرا غي دې صدقه نه منې باز دې دارې دې دعاو نه منې باز را دې مړل ویو نه منې اولیا د من قران اولیا تعریف سورۃ یونس کې خپلہ کړي الا ان اولیا الله لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خدای ته وینه مینو اولیا مینو خدای ته وینه مینو هو لیدې بشکا دعا او توکا خدای نمینو چې دار شه او د قبر خزیسره ځان جوخته لار شه او ز تعالی راغنمو ترجمه پرشاته وای الله توه الته خاوري साठी مالګي साठी خاوري را دي په زبان باندې مګي چا پیله چوللي دانمنو کاڼه کولولنه منو دانمنو ورو دا ها دا حديثو د قران مخالفي دی د شفاعت نه دا دبر از ان شاء الله شفاعت یو شفاعت قهری نه منو شفاعت ازلي دنیا کې نه شفاعت ازنی او قهری ازنی او شفارس چه اغابا پا حکم بانی کی گی او حکم به چا کی گی رنبه دا اللہ او قیامت کی کی گی او رنبه شفارس با حضرت پیزکم انا اولو من یشفازه به شفارس کوم رنبه با زکو ما اولا ما ویرو نو شفارس من منو خو قیامت کی منو او دا پیغمبر دا شفارس نروست بیانون شفارس من منو ژړمبه 200 کئ هزار کئ نو دنیا کې خو پیغمبر شفاعت نه ده کړې اخرت راغله ده الله <سؤال> حکم کوي نو پینځه شرطونه ته څنګه اوري عاشا شاپه ان غړي او دیم شفاعت قهري نه مونږ په دنیا کې ونه په کې شفاعت قهري دي ته وایي چې پاللا با نه پزوره خبره و منې نو په الله سو خبره منل شي پزوره نه نه دنیا کې پې منل شي او نه اخر کې شفاعت قهري وي نو قران چې د شفاعت رد کړي نو د قحری کړي او قران چې د شفاعت حکم کړي نو د اذنې کړي او پس د قیامت نه پس د اجازه د پیغمبر نه حنو کړه به یو خبر کړه وي حیات النبی دینو ملي حیات النبی توغه چې پیغمبر ژوندې دی په قبر کې منغو پیغمبر خو خود ژوندې دی کافرون ژوندې دی قبرونو کې چې ژوندې نه نو هغه د سزا لاسنګ واغذا سجن دے قران وی ولا کلا تشعرون تاسو پنه پویږي بس بل احیاون ولا کلا تشعرون مجندری خو تاسو پاغه جون پویږي ابل دې کی راځي اموات غیر احیا ملدی جون دیندی د دنیا په نسبانه ملدی یا کبه خدپ نکا غسترا باده تقسیم شوهیده جنازه پې شوهیده غسل ور کړې شوهیده قبر کنه شې شوهیده نو چې باندې نو قبرولو د وکنه زالمه دې جوندو له خلې قبر کړي دې جوندو باندې خدل جنازه کړي دې جوندو نه خدل غسل او د اسما او د اسولګي پې یو کس راټینګا یا تاسو د اسنو او جامید نو باسه تاسو غسل در کوم چې تا به ازان حالت وګوره زالمه نو خو له خصوصو پکار به کړی دا غسلونه او د او جنازه او قبرونه خو الله خلک کوي چې دا نه ساوخی دي نو چې مړ نه دی نو بیا ته خخساله چې مړ نه دی نو ته زالمه ده ته خځه بیا بل ته وړي په نکاح کې دا استاد راځي او دا خځه بیا عليكتاب نه مشد خو مړ و عمر سونه دی استاد چې ورده مړ نه دی شي چې ورې کنه نه دی نو ته د خځه وړي په نکاح بل ته وړکې ته نکاح سره تړې چه من نده استاد رو سوشتی نادبا نکه پر جوندی خالق جنازه نکه نده چه کری دی که دا ارتوین پیل مذاب کنزل لیوی دا گوره دی سکی شنو فساد جونه ظالمه البدای و نهای دالامه کاسانی دی کری دی پر دویم جل آخر بانده چه من چې چه داغه مال تقسیم شو من ذکره داغه خزبلت پنیکا اوال شو پس ده عدت نکنه من ذکره پاق جنازه و شو مرز کرے غلا قسم ميداو شو بل نه مرز کرے غلا گن... گن... او دسو کفن ميداو شو تنه نا گند لجامې ته یو ژوند لا اچول نشي سوچ په کار ده او خلقونه یو او ته مولای حیات النبی من نه ته آیات النبی خپري من حیات د کافرون منو خو هغه جون باندې الله و تاسو نه پويږي ولکلا تشور یو واځه هغه جون نو پاپلو جو زویلو سو قسمت جون ده بينځکه څه م ژوند ده ښه تو توحید ته د احناف او معتبر کتاب ده أغلی کلیری شریعت توحید ته څو قسمت ژوند ده بينځه دز دکې یو دمور دې وړ ژوند ما شوم د سلوور میاشتو چغوخه برابرۍ کو سلوور میاشتو ترلاسه کی نو سې کی نو مور په ګړد کې نو الله فرشتلونه کی په دې کې او دا غ رزق او نیکی او بدی داونی کا اغه ورو واټول شي اغه ژوند تیرې د مور په کېډه کې پدری او تیارو کې فی ظلمات مسدار یو د مور د کېډه تیاره ده بل د پښتان تیاره ده او بل دا غ پرېوان د پردو کې چې کم دی پای کې ژوند تیرې اته نه لشن میاشتي درو زه حاکم نه مزاحم سلور کارا د مور پا گرده کی پاتی شیو سلور کارا جون تیراو سلور کارا پرشی نویو آقا جون دی دوی خودو په پزریا خوراک خورا بند دارا ماشوم د دا مور دا گرده نبا هرشی سم مصبیل یسره ہو اگر اوزی پاسان تریقا دنیا کې جون تیره پانزوش پیتک کارا دا دویم جون شیو نم پزریا بند شو پخلی خوراک شورو شو ایا د دنیا ژوند د خټه د ژوند پښان دی زمر کو جدا, تا تو جدا, جدا دی تاسو پوه شم جدا دی که آلا سي دی ژوند ژوند دغه ناغه ژوند اکسیجن پته لګي زه هوا د میتیاج پته لګي غذازیو ها د دنیا کې خو میتیاج بم کې واړه بم کې غړ بم کې خوراک بم کې ها اوټي بم کې از د اوټو لو د لوډ ورو لو پته لګي بیا نا هغه ژوند جدا د دنیا ژوند جدا شو دریم جون چې انسان ودشي خوب ویني من دا بیګاری خوبونه لري چې دا پاجی صبح یا نو خو ویني مې دک عمره لا تری ما هدا ایحرام کې چا په چولې دا الله زکور نچله پاجی نه ای حرام وي او نو بیت الله او نو سې ولې که په علی وټل کې مې خوراک کاوه خوراکونه په چې دا کټ کې شروع نہ اخورا نو داوس د د روح تلې وی چکر او ګرزی ها فکلا کلا داغه اثر په بدن باندې خارشی او یو چغو باشه که سپیرا پره کړم چغو دا خو چغو واره ارکه باپا چغو کړو شو سپی سپېکنی نو دا غم ژوند خوب ژوند د دې دنیا پشان ژوند دی جدا دی هغه د دنیا د ژوند نه بیا جدا دی درې سرورم کسم ژوند هغه د قبر دی له قبرم دا سې ژوند دی ها خو د دې ژوند خو پشان شان نه دی د دنیا پشان شان نه دی د مور د گیړې د ژوند په شان نه دی هغه دا سې ژوند دی الله او ولاک الله تشرو مونږ دا غې پته نشو نو نیو او چې کم تلې دی هغه ویلې نشي راتلې نشي مونږ تللی نیو ځکه الله وې تاسو پاغه ژوند نه پويږي صافياد دی ولاک الله من دا انبياو د کافرو د مؤمنانو د ژوندګي د قبر د جن نه خبر نه وي څنګه چې قران ویلی بس موږ ووډه وای ولکه لا تشورم تاسو پې نه پوهه کوته پې پوي ګر نه تعوا تبش ته ته نه کنه موږ سلور او پنزم قسم ژوند د سره هغه د اخرت ته چې هغه کامل ژوند دی باغي سزا کامله او باغي خوشالۍ نه کامله ملالي د دا قسم قسمه ژوند نو بعد एकदा کړه دا پنځه قسمه ژوند د قبر کجونکو ټول یړ اول لري وای مړه ژوند دی او منزونه کوي نو هغه چې منزونه کوي نو تا هو د دنیا ژوند قبر کې ثابت کا منځخه کم دی کوي خوب کې کوي د مور په ګډه کوي کم دی کوي په دې دنیا کې دغه د دنیا ژوند دی کله یو څوک خو بیا د دنیا ژوند د عقب ژوند ہوتا ایو غته خوځې په پویګ ملتم کوي او باځه خلکو دام لیکلې دی وای شالتہ توافونم کوي اږي د قبر کې دابخانه کاوه کنده کې دا د قبر کې توافونه کوي مانو نو نه سر د ویناد نه ځ نه ده ها په کار ته مسجدونو سره یو رسیږي پنځه قسمه ژوند علماو ذکر کړي دي او پنځه قسمه ژوند منمنو نومنګ بادرا لویدای حیات النبین ملی بس زخه پنځه قسمه ژوند مننه ما او قران او حدیث سره ثابتومه چې یو دمور د جړې ژوند دی یو د دنیا ژوند دی یو د خوب ژوند دی یو د قبرو ژوند دی او بل دو اخرت ژوند دی دا په پنځه او حاله مې ته پیش کا شریع العقیدت التحاویا او په دې ژوند پیغمبر باز تاسو ته پوره انشاءالله تفسیری الله بیان کوم چې ژوند دی ان به د حرم فتاوا شه پیغمبر جون په قبر کې هغه برزخي ژوند دی اته دنیا ژوند نه دی هغه د آخرت جنته هغه یو دنیا نه وسطون یو درمیانه ژوند دی ها او هغه د دنیا په حیثیت باندې ملله صحابه په جنازه کړل دا حضرت له غسل ور کړل دا حضرت له کفن ور کړل دا باقاعده ویل دي فتوا بلد الحرم پانسو اٹ پانسو چه ده اصفو کی بیان که انشاءاللہ نو دا تلبیس الحق کوي او حق به پټي دا, دا تک خلق کار داری په پل او حق نیشی ویده چې څوک د دا حق واس پورتا که نو دا د یہود و کار د مولیان و دار دا پر به کوي خلا باید دا, با دا ترجمیت مکوی ترجمو کی تحریف که علا که دا دا نمانی دا دا, نمانی دا نور شپو میدانو درګه ترجموخه خلکو ته د الله دی کتاب نه خلک خبر ککنه چې څوکې خبرې نو ته دا الزام نه پاغه لګې او دریم اصل د يهودو هغه مداهنت ته سستिरा ها الکسندر کا یوه سره سم نه زلايو کې دسته سم نه دا چوتيان چاندو مخ نه اچدا بله کې چاندې حلک کېو بیګا یو کس راغې ټول نجومات کې چاندې आवाज وکړه مه دا کوم نه نه راغلم مې د فلاني زینا دا خو ماسره خیر سندم به دا مې که سندوم ډیر ما ته اعلان باندې کې دي جمعي یوول خنا مې خنا دا خلک خنا زميږ خلک ملانه خو د دینه واسکه لانه وی چې د خلکو ته دوه خبرې دینو کې به چاندې کوکه عقل د دین خبره زکه ته چاندې لپاره کې منږ د قران او د سنت نه منه کومه متاذ <متحدث> چاندو نه پونه کوم انشاء الله ها پوه شي د دې ته چمن اول پرېدینه بیانته او کلا شو نو بیانته نپریوي او دا لازم د جماعتونو کې چنده خلک ونکای پوه شي نو دا مداخلات به کینځه خو دین ته دا او ځغان نیمه دا د چندو میاشته پوه شي دا د فلانی میاشته حدا د يهودو صفات تي سستی ا سستی کول سورته بقا توبه او د ير شمایات د منافقینو صفاتو کې مرাজি او د یهود مرাজি سورۃ توبه هوته شمایته اسا قلتم الارض لا سماره یا ایه اللذین امنو مالکم جزاء ینلکم ان فیرو فی سبیل الله اسا قلتم الارض ای مومنان شدتا سورہ کله چې ویلې جی تاسو پداره د الله کې د الله دین د پر لړش قران بیاني ګلاسه د الله کتاب بیان وکوي ویسا کلتم ال الارذ سوس شهید رانه شیزم کتاب ایه د نشمت له له من د ایده له کرای له گی اسه ک مولاده او کامی ک طالب دی اسه کلتم ال الارذ سوس کتاب اعود دی سستین حضرت پنا و اختراح اللہم انی اعوذ بکا من الهم والحزن و اعوذ بکا من العز والکسل و اعوذ بکا من الجبن والبخل و اعوذ من غلبت الدین و قهر الرجال من الجبن یا اللہ دبوز دیده نمی بچکا دو سستین می بچکا دواز آنلا والا اللہ مابانی سستین مراولا سستی چه داری راشی نو سړې بیا تاسو نه پاتې کی او سره اصل ده یهودیت هغه تر عمل عمل نه پخپل یو کار نه کوي او نور اوتوي چې مولا خپل خیرات کړي نه چې بلته صدقه وکاو تاسو جمیږی دстаў پلاز مړو تا چې د جمیږی شپه کړي ده چې مولا خپل د جمیږی شپه نه کوي سلويختی نه کوي ها او بلته یو کوله صدقه وا او ستاد صدقه چې خښې دی نو تا وکړې وکړ سورة بقرا سلور سلوی خیاتو گو رئی اتا مرونن ناسابل بردی و تنسونا انفوسو آیا خکم کوي قلقو ته پنی کوبان لی پجنت گٹو لو بر جنت حالاکہ جنت تے پا صدق ملاوی گیوی واؤ پی اپردی اخفزاننا کتاب او خداللہ کتاب لولی خداللہ کتاب لولی ظالما خو بیا خبیاؤو قاد زالوان تم تذلون الكتاب دا صفت د اغه نا کار خلکو قران ترس بنکای او چې نو سوقی نو اغه دا کار ده کنه دا رنګي بل صفت د يهودیت اتخاذ العجل شخيب خدای توب نیول ان الذين اتخذوا العجل سينالوا ما بل صفت دې مغتا اللہ و خیلی اللہ نؤمن حتی نر اللہ جارتانا مغتا احکار اللہ و خیلی بل سفد یهود سرے پنی موتونو دا اللہ انکار کول کارنی موتونو د الله و انزلنا علیکم المن و من و سلوہ پی مارا لیگل داگی نا انکار کول انکار پسسر راوکو پدی من بقلها و قصائها و فهمها و عدسها و بصورها منگلوگی پیازا و چکنیانی غنم پر کار دی یہا چه پخ پللاسوی گتو کو ناغره رمازا کئی نو چه اللہ دلی یو شید د رو دا غی بی قدری مکاوا آغا خراب دی چې تیار شید رکی دلی آغا اوخرا آغا اوسکا اوشه ته پخ پللاسو دا که تاریبانو و متبرو یو کار ویمون به جی خپل اخلی پخلی که مانه که دا وزیفه خیشه او دا سوال می نره دا بایزید انساری په زمانه که خلق و پخپلزان دا شیع مان نره ری دا سوال شیع نره وزیفه بعد خلق وزیفه خوری وزیفه دا دا ماموری شکر کری دا دا قدر د ری دا مهمان نوازی ری دا دا, دا خلقو خو اگر جدای خبره چه دا یو پسی گرزی حالان که اگر خلق بے ضایزد ساری په زمانه کې هغه غیرال اوغه خلکو ته درخواست پېښه خلکو چې موږ یې یا کولونو کی یا نه او یا زموږ په تلګي خل خې خل خني بمارانی بازاونو کې ګورونو تاسو به پټمای د روټي او تاسو به داګه سپار دا کو تاسو داګه کوی ماشومان را دیګي کو سیدا نو ځا مونږ به د خپل وس مناسبه غیلا خوراک ورکو چه به ورکو اوږی اغه زه دغه راخه اغه دا نه منله تاسو به دا وړي تاسو په داسونو ورخه باندې بیا خیر مجبور شو حقي بل خاص د لکهونو در خاصه مخه مخه نه او اذا خیر چې تاسو زګو من پتن لیکله پاسپټانو کېله بيماراني کېله سو ها باراني کېله سي نو تاسو ماشوم کسراره غي واغې ماشومان شوروک په دې طریقه چې زه ماشوم کوټنیږي او کوڅه کې سو کوډاری غټیا سوکۍ یا نینو ام نه په دی وړدار دا شی شروع شه مې ملک تیار شه دا څه په خبره نه ده تیار شه مې ویګ خرس کید ها دا نو هغه راځل نو کلبې سبزی ورام وبې پټ کولا هغه تل کا کولا نو دا باندې مې تاس هوټو رخره بخله کوي تاسو به سبق سو تیار شه مړ یو ټک ټوباسو خزر یو ګرمه کوزی په داږي خپي هغه ما امه پایې کې کم خوان دی کم لذتې پوزي فکه اونځه لذتې यूजي فننم کې خورا خادات سواد شې نه لري نه باګه خله کوئی سوال نه کوي مړه پوزي فل شي رتا فري دا دا خبره ده په ونه نو لوهغیل لا تیار خوراک ورکا او مونږه ځواب یې نه ده مونږ دا نه لري پکا مونږ په فلاسو دا چکليانی او ټکو او پیاز او باد رنگ ورو او سبزانې ورو پخې کو کینو ته مزي کو دا ډلګرام کار ن الله یواربتی خ هزار به د ماشرا مې موږ لا تیار آه ها هم موږ وای پخ پلاس وکوبنی سایلو او اس موږ سوایو ییرا موږ دغه پلان یې خپله چي تیار امریکا خپله پلان یې خپله تیار راکې موږ په یو کې خوشاله انو اتم داغه فسلتو بنے متود الله صبر نکول نہ هم انکار پایتونو نو د الله لسم نافرمانی یولسم زړه سخت ایدل دوولسم منافقاتو او بیا لسم اتباع و زن ګمان په سر باندې زول سوال لسم د الله کتاب ته نسبت د دروغ کول او پنځل لسم دنیا په اخر باندې غوړه کول او شپاولسم د انبيیاء علیه السلام تکذیب کول ورو جنواله د یسوع سازاګانه خدای صفات ناکاره د یهودو ما بیان کړ نو رم ډیر دی خدا ما یو څه بیان کړو عذابونه په الله کړو په یهودو قران چې کوم عذابونه راغي ګړو داغه بیان کړي یو فحن زنا عللذین ظلمو رزم من السما ما په عذاب روږه پرنا جيم سائکتل ہونا ما په تندر اوږه دریم انزارز من السما سلورم ذله والمسكنا وزربت عليهم الذله والمسكنا او ينظم عذاب دشكلون ايرادتن خاصين <سكين> ماتشادو غانو <متشادي> خينزلان <سكين> جور <أش بقين> <وش> کړو او شبغم <بقين> دريزلเวล وينون ويلون ويدون <ويل <Thrones> <ويل>. وَلَذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ دَرَّزَ رَويل حلاکت دی هلاکت شي اور سوای د دنیا کې ما ورسوا کړو ان اللذین اتخذوا الیلا سینالهم غضب من ربهم وزله فی الحیاۃ الدنیا یهود زیرینو خاربه ګرځیو دی داغی ظاهری اسرائیل یهود تبا اواتم لانت پا غیبانی لعنن نزین کفرو من بنی اسرائیل پا لانت نشید قرآن کریم دا یهودو بدیانی ذکر کری دی پا گانو سورتونو که عمران کې که سلویخ نقصانو د یهودو بیان کری دا یهودی یو آر امران که سوی بیان کری سلویخ اووہ عذابونا سورت نسا کی پینزد درش نقصانو یهودو بیان کری دی پنځه درس اوس کاغذو بیانوم باغره تیم لګي اوه عذابونه په مایده کې 15 سل وېخ نقصان د يهودو بیان کړي مایده کې 45 اوه عذابونه بیان کړي سورته عرف کې يهودو نقصان د يهودو بیان کړي او سرور عذابونه قران چې دا غي بیان کړي نو په سخته لهجه سره کوي ځکه دا پوهه خلکو او سره دا پوهه نه غلط کارونه کول سدا دو یو پنځوسه آیات وګورئ تاسو به سورته بقره 51 یو پنځوس وای زوا عدنا موسی 40 لیلتن ثم تخذتم من بعده وانتم ظالمون تاسو ډېر ظالمانی الله هی مولا دغه آیه پوېتا چې ظلم جاته کوي تلوي ظالمه سدا دو خېم نیولې او په خدای تووب ظلمونو مکړې دي وانثم ظالمون او ایتاز او ډېر ظالمان وګوره سره د پوینه د غېذو گمراهۍ په لار روانو سوره اعراف 152 نمبر یا ته وګورئ یوصل د پنځوس نه هم پاړه یو یوصل د پنځوس ان الذين تغذوا الیلا سینعلو غضب من ربهم وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْوِيَا وَكَذَارِكَ نزل مُفْتَرِينَ دارنگی یهود وراللہ یو کتاب رارے گلے او چدا غینم توراتو تورات لفظ د عبرانے او پا معنى قانون او د شریعت, شریعت سره تورات پا معنى قانون او د شریعت سره تورات په پیزو بابونو بان تقسیمو تورات په پیزو بابونو تقسیمو یو بابو سفر و تکوین آئی علم بی باب کے ذکر د پیداعش د مخلوقاتو چې مخلوق اللہ سنگا پیدا کرے او دسنے پیدا کرے لکه بابا عدم علیہ السلام بی بی ہوا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مساق علیہ السلام یعقوب او یوسف علیہ السلام پائے کے دې بیانو دویم سفر و پای کې ذکر د موسی السلام د فرعون او د بنی اسرائیلو پدریم باب کې سفر الاخبارو پای کې تعداد پای کې تفصیل د حلال او د حرامو چا کم چې حلال دي او کم حرام دي حلال او د حرامو تمیز پای کې کړو سلورم باب د تورات او سفر ال عادت پای کې تعداد د قومونو چې سورو قومونه دي او د بنی اسرائیلو بیان چې کله بني اسرائیل د مس نووتېدل او دغې جنگونو بیان او د قومونو صدا او باز دغې حکمونو دا پسلوړم باب د توراتو پینځم باب د توراتو سفر او استثناء هغه چې پای کې ذکر او په احکامو جزئیو او قواعدو باندې باز احکام مستثنه او لکه رو جا پرو سیحت من بانده او چه کنه بیمار شو نو پا آغا رو جا نو دارنگی مونزو پا ولالو او چه بیمار شو نو بیا پناستا و نو بیا پی پا ولالا نو پناستا با دار پینزه د پاره ګن تفاصیل او شروحات اغېری کلیو بیا ګن شروحات او ګن تفاصیل اغېری کلیو سمچې د قران تفاصیل دي پای کې بعض ها بعض ځان داوی دا بیان کړو تر دې چې بیا ها خلقو کې د تورات هغه اصل مقصد هغه بیا ورښیو تورات یې ګډوډ کړو دغه تحریفه کړو پای کې بیا أولاية دفارة هذا يهود سنور علوم هذا يهود سنور يو علم النبيم ديم علم الترجوم ديم علم المدراش أسرورم علم التالموت هذا دا سنور داغي علوم لكسن زمنغ فقه أصول أدب و معاني ها دا فلسفة داشتن علوم دي فعلم النبيم كي وازنو او د انبیاء د رحمسالم او دایره دا قومونو بیانو او د بنی اسرائیل او لم به علم کې علم الحدیث او پای کې هغه موضوعی احادیث هغه راغستیو موضوعی چکم د زاد هغه جوړ کړو او پای کې د زاد هغه د نکريو چې دا احادیث حدیث نو علم د یهودو ترجمه ترجم پایو کې ترجمه د تورات او زانه تفاصیل جوړ کړو زانه خبره درنه کړې و دې د دې آیات د دې ها تورات د دې مقصد دار د دې مقصد تورات دخل کو نه ګرځي درېم علم دا غه يهود علم المدراش دا علم چې موږ ته علم فقایې پدې کې دا غیر د شفق مسائلو زانه جوړ کړو مسائل د نکرن سبا د چین انا یو موزی راځي ها یو قسم بیکار موزی دیدن پا نه ماسا قیر اگه ماسا نکی گرو رو رخ موزی شب داری چاگیتا بعد در سرمنی تلیلی گی دلی آواز در سرمنی تلیلی دی اوباری ابل شب داری چاپ اخپل ادری اخپل مقدار بانده خوشی نو اوباری تو در نسو هم خلقو داشن اللہ دی خیر کی خوی علم سبتر اختر او څلورم علم التالمود او دار علم چه د پته هم په دې کې ویلنو ویل نو احکام په دې کې د فقيه نو موږ له پکار دا دي اوسم د قران تفاسير شتا د قران علوم شتا مو به کو کم چې په صحیح سند احاديث ذکر وی پیغمبر د رسيده وی صحیح وی او بهشکا او کنه کتابونو کو تفاسير علما و ډېر لیکلي دي خورا پغېبا نکاره نکیږي او د يهودو د ورته دی مدینه مو نو بنو قریزا او بنو نذیر دا د يهودو ما س داغې نقصاون نو داغې د دا علوم او داغې د دا تفاصیل او بیان ماوکو درې ما دتاوا در مسوارا مسوارا هغه خر کو شدی دا ځان داوودا د عیسی عليه السلام چمن موږ د ایزای السلام په دین باندې او من باندې او موږ ها او دې به وی چې زمون کتاب دی انجیل خنصواراو کې ډېر میان پوس نصوارا شته او کني شته په نصواراو کې اکثر نن سوا لیکري دي لكه دا امریکا دا نصواراو کې دا او يهود چې دی نو داغا چې اصل بیمانه اسرائیل چیلی دینا ہاں اسرائیل داغا یهود دی او زمانو کې فدی علماء و امیانو کے شاولی اللہ و حجت اللہ و البالغہ کے که یهودو نمونی گو رے نو دخپل زمانے اغناکار مولاتو گو داسې سپتو نا پکرا داغا یهودی رے نو اسرائیلو دامنگا نو زو آخو دیلی دامنگا سکو نو د خپل اسرائیلو غم پکار رے دی یهودو بیم خدا چې په توګه په پوځ کې راشي، ا چې کوم قران بیان کوي ما دا هیڅ بیان وکوه. پوه او امیان ها نسوارا چاته وي اميان وکړي. د خپل زمانه ناقاره شیخ او امیت وګوره چې د قران ضد دښمن وي. د حق پر ضد دښمن وي. پوه شي او بسنه د خبره وکړي بل دليله. پس کتاب کې راغلي دي چې بس خلقه وینو زمون مشران څپرګانو بوینو دا د دلیل نه ها نه دا دلیل نه دی وروړه عبد الله ابن مبارک رحم الله ذکر کړي کې دن کی سند نه وي نبيات چا سوي نه غلاوي لولو نسناد دقال منشا ماشا دن کی بسند پېښ کې وروړه ته دا خبره کې د دې سند پېښ کا ته دی حواله او خیا معتبر کتاب پېښ حدیث دې دا ولا کلا ولا کل ما خلق تولا فلا حدیث دې چا به حدیث دې او دا تاسو لا حدیث نه ده هغه حدیث جوړ کړي د غمبر نه وي دا ټول دنیا او بشر د مخ د غمبر د پیدا خلق نه بیا د دا نوجه خبره کې ظالم دا دنیا د چا د مخ د پیدا اسمانونو زموږه ستاده مخه دی پیدا بیا به خلک ووته ها پیسې به ورویو پدې جوړه جوړه گزاري دی اور مونږ نه چایو پس هم جوړه کی گزار نه کومدا بیان نه کو چرای شو پدې جوړه کی گزار کی څه مودا نه ها هو دا والا اشرک وبتا د کوسلو ته بیان نه خلک چرېو باسیو چوم جوړي او راځو پاله پیسو پادان ګورل لټونو با استاد مخد دی, دی. نو دی نو استاد مخدی پیدا اسمان نو قسمتی کیدی کا اسمان نو دینو استاد مخد دی پیدا تو پیغمبران استاد پیدا کائنات نو ساد مخد دی پیدا نوک پرشتیدین استاد مخد دی پیدا و مشرکا او بیان د شرک خبره د کوفر خبره او چاوین اللہ وی ما خلق نه سماواېولار دی الله بل حقې الله ما خلکتون جنول ان اللهلی یا عابدون منږای الله و مااسمانو نوځمه کې سره کا نار چې پیداکرې انسانان او جناد د ی عبدون ما خپلی بعد تو خپلدينتههید دپاره پیداکرې ک دی او نادي ما دی پیدا کړي دا ټول مخلوق د پیغمبر د مخه پیدا دی او دا پیغمبر د چا د مخه پیدا دی دا په کومه واقع دی دا ټول مخلوق ته چوي خود دینه دینه خو ته چوي دا ټول د پیغمبر د مخه دی پیدا نو پیغمبر د چا د مخه پیدا دا په کومه واقع دی دا بیان نو شرکيات کفريات به غري خو را دا حديث نه دی دا ها حاکم ذکر کړل دی خپل کتاب مستدرک کې لولاک لولاک لما خلق ولفلاک پیغمبر نو د دنیا منو او داغه نرستو نقلن بعده نقلن را روان دي او ما ته دا خبر راوړو چې د متي حدیث جوړ کوه هغه مشهور شیعه دي شیعه دا خبره کوي امام فی الحدیث دا اگر دا خبر دی حافظی الخبیثو حاکم دا سره نو که هغه تاسو خبرو کو نو دي کېږي خبر له لک اعتبار نه کوه ا څنګه چې تورات غوندا چې کتابونه خلق کړي او خلګوي ګور په اني کتاب لیکري نه حق پر رسول پیدا کړی خپل زمانہ کې دایي تکراری کړدوه اداشه په کتابونو کې د امیانو د نصارو په یو سورته آل عمران کې آ 15 په لټې د نصارو بیان کړي یو سورته او اميا نو موليا نو کړه د مولانا په بل ځای نو یا لکتاب لمقصدون انسبيل الله يا لکتاب مصلبسون الحق او اميا تم کله کله بیان کړي وقالت طائفه من الكتاب دو یا نمبر آیات کې وقالت طائفه من الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين آمنوا و وجنار و اخفروا اخروا لعلهم ينجون اې دې صفهتونه ناکاره قران د امیانوم بیان کړی دی چې په یم نه دی تاس دلیل مرسلن شتا اوسم غلطه خبره کوي مړه دا مولا یا نس دې دی تاسو د دې څه جا دی و هغه دلیل له دی امیان په یم نه او خبره یې غلطه کوي داغه دلیل دلیلني څلورو ما ډول د منافقینو قرآن بیان که که او قران چه د اميانو بیان کوي کنه اوس یې څو د سکه سنوي چې دا په یوه دي ان پڑھلي کنه خود سبیل سوا سبیل غالينو کي روانه دنيګ لارې نه کوښښوي ظالما لګو د لارج سمانګا لارج دکا فلار روان شه څلورو ما د منافقینو منافق په دې ټولو کې بد ثري نه ډالره دا په خانو متونکو نو دا لا په دې umat کې دا خلک پیدا کوي توخه یا سوچه کا پیرو عياب مؤمنو په دې کوم متونکو صدر لري ما دا په صفصفه پیدا کوي سخته امتحان دی دا خلکو منافقين منافق وای کوټه تا نو حدذنا کراواله لري او کوټه والے په دې کې راغلې ونه دا کوټه خړکوي دې په موږ کې کوټه ده په سبق کې کوټه ده په دین کې کوټه ده امانت کې کوټه در کوټه د کوټه په حرام او حلال کې کوټه ده دا علاوه چې چرګان خرڅي غوغه خرڅي حرام غوغه به مرداره برولي خلکو به گزار کړي ویل کېب دا نه چې مرداره شه پښتون ته راوځي په تخت کې دا مره سو خبريږي وا کوټه الله خبرنو اړیمون په ذاتي صدور نه دي او باد شنه چرګان خرسي په خارجو کې سان پوي کې په دې خبره ابخ کارو یخ او ک گرم یخ معنی حرام چړت او گرم معنی گرم معنی حلال ستا کوم چړ په کار و کا حلال کا او ک حرام کارب وې نو لوګوندې چې سودا کوي واسه په دې گرم سم مقصد دي او دې یخ سم مقصد دي یخمانه حرام گرممانه حلال ته حرام وله که حلال واره دا ټول د منافقینو صفات دي کوشې ذک چې دا خیانت او دوکا او دڑاکا او قران د منافقین اصل کې چې نبی د هصلاتو و سلام مدینه ته د مدیني نه مخ کې الته یو کسو هغه د منافقینو سردار لیډورو عبد الله بن ابي مسلول یا غادم مدینه خلک را جامه کو چې ګوډه د اړې اړیکې مشر شتا نو د خپل اړیکې یو مشر جوړول غواړي چې څه خبرې اتري نو زه هغه مشر له خبرو راځي هغه یې مدینه خلکو یو مخ ټوله میان سازګان خلک جو خپل اختیار یې بس مشر شوی ده ها باځه خلک پدم دا خلک راوړونډي به ته خو به تخې کرا هغه مختلفم دا مقصد ایم دو بس آقای وید تاج ویمون جور کو دا مشره ستا پت سر بید دو تاج کوشی جور دا تاج تیار دا دا, دا دا مشره پده ای که کم خواه ارسید دا مدینی چې دا چه مدینی مناوری دا ریبی علیه سلام ارسید دا نلوی و والا جینکی مشران داگه پا ها داگه بانی شو پیزت بانی شو ان شاء الله مل اجازه یو خیسته پیغام پر لو لګو هغه سره غمو کو زما ده علاقه زما ده بشری زما وا تاج زما په سب کې یو مسافر په بل دی نه را نی چې داګه جوړ شدا خانه ده دا خونو شو ها نو د دې لپاره او خیار ډیرو هغه کې داسه مقابله کوم نو مقابله کړه نه لکه خالق عزت تول دا د دل زیات حرکت نو بیا بس دغه صفات شه وسامل پرتیا بو سره ثابتو مجلس تا عمل کرے ما اورورو بد دامل د پولیسو ما بدلا کوم ورورو بو سره بلګری په خلاف وکوم چې سمیدان به حظ ته پیغمبر باواز وکوي من زم تیار منافق دا منافق بوي ملګریږي چوز یو خبر به داسه وکړه چې لکه دې زما اونم نه خبره به خلاف و وګوره مرد پیغمبر د زم من نه نه مني چې توا په شوره به جوړه او مو د علې مه سرړی د د نهمنې د چې د اپه شو د پیزه ته نه کسانمت واپ شو هغه نړو ک به سف سال جوړ ګوره که داسې واپس کوېه نه منې بله مقع بله موقع, موقع. کله داسې الزام زی راځې مړ خپلهصدقې چاندې لانو کې که د خللو ممرورله ول کې با ته به مه نهلاغې ګوره موته خلګې پې غم بره څنګه پېبر دی روروبد دله کول د خلکو. پدی طریقا او الله حداغچ زم بیانې نو څنګه زم بیانغه بېمانه بغض او حسد شروع کړ تر دې چې د نبی عليه صلوات و سلام خاص بیبي بیبي عائشہ تم په الزام کې اور وسې ده کا کفارو نبی عليه السلام ته ار قسمه بزنی اذیتونه رسولو خو الزام په پیغمبر او په دا بیان باندې نو له غوله ښا خو چې چه زانت ملگره اصابه وی چه زن ملگره ماو زن ازدیم استا عذیتونو خبریده چه دن نا ذاتی الزامی نقصانونو نا آغا ارسول تا آغا پی بیبیانو او دنبی علیه سلام په ذات اٹیکو که اور آغا پا ملگره بانده دا چاو کلو تا کافیرو نو کلی تا آغا بیمانو چه زان ملگره اصابه وی نکلو استازان ستا شاگردی صابه ستا وستا ملگره شاگر کله په یو خبره کله په بل خبره دا غره خلک نه کې دا خلک چې دغانستان قران خور کړي ها او استانې سډیټی کی مکې زګلی دا بيماری وکړي نو قران دا غي زنب یا حسد او بغض کېدون تیزدار نو الله دا غچ صفاتو نه بیانې بنو بونو کې او دا ډلې وي اخو يهودو نو منافقین هغه د عیس جوڑ شو او الله داغه کوم سیفاتو نه په قران کې بیان کړی یو سوره کې یو سوره توبه کې سو صفات د منافقینو بیان کړی نا کار درې شپته یو سوسی په تو نه دا یو ګوره توبه نه نور ګډې قران کې دی خو توبه یو سوسی په تو او د شمعات مشورو کې علم به صفات سره اته دی لسما پارا اتدر یا ایوها اللذین آمنوا ما لکم اذا قیر لکم انفرون بی سبیل اللہ ساقلتم الیل آرد درانش از مکتا ساقلتم الیل آرد یو نمنافق لویا نخضا دستیم عرضی تم بالحیات دنیا خوشال شوی پا جند دنیا سواب چې سر ټکې پیسې راځې خ په دیو خوشاله نه دی چې زما قآو ده شي وي مړه پلځ کې سپروګامم جوړمه چې س پیسې ټکې خو رااجي که نه نو د دیې او پیاپې ګټلووالي موږ دا اوا مسهڅک چې درد لټو ځه د فیدي لټي که نه دغ ټول مقصد د دنیاوي که د دی وم د دنیاوي لاله شوي اما مطول دنیا دن فلاختې الله کللیله. یو یو داسې سفتون قرآن داغی بیانه بیاو گوری دو سلوی اختمایات لو کان عرزن قریبن و سفرن قاسدن لتبوکا کنزدی سفروی او پای کې مال گتلوی نبیست تا تابیداری کئی علک از بیل کل تابیداریو ولیکن باودت علیم شکا لیکن سخشوی دی پدائی باندې د لاپ دین کې تقریبا برداشت کول بیا تکلیف نه برداشت کې صیاحلفون بالله قسمونه بخوري کزمن غوسه سیدی من بو وت دی ویتا قسم دې ملي صاحب کزمن غوسه کې دې متا سره درسته ناسوي من با ستاون کړی و خټې ر میږای دې نو دې داوس بخوري یې شنو په لګوي 5 منټې یې نه ماو 10 10 چل کړی و خو ايوليكون ان پوڅو حلاک خپل ځانو نه په پاتې کې دود دین نه وشي د دین او د قران نه پاتوشي نور ځان د حلاک کورا الله وال الله يعلمنهم لكاذبون دا دروغ ژوندې زمو ناشقینو کار دا ده چې خلق به د دین نه منکای یو یا آیاته اورې سورته میسا سورته میسا یا یا دین نه منکای خلق کا وَإِنَّا مِنُوَمَا دُعَوْيَا وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَا لَيُبَتِّي اَنَّا باز اسطح سنا پینزمہ پارا دواؤیا باز اسطح سنا سو دی نورم سسته علا یو سره وی زبا قرآن تلاشم مرسر ده پنٹی واو رکن تنمچه خرچه که سفر که خلو بدتا خاندی میں بس نٹ نٹو بیا کئی بیا بند بنکی مرسه لازه دا سکه نو فلم سوسته فلم سوسته به غیرا تا نورم به خواندکی دانه وی چبای پټول کال کې دایو چله خلک امیان لګی سالانه چله لګی کی نه میاش کې سه کال کې سالانا دا سالانا چله وځو په قران باندې لګو ما دا خوغه نیوی چه مرکو ورکه بمده ق عبادت کوو د جمعات کې بناس سمودغه شه لا په جمعه کې دا راکې ولینا وطن پکاره دی دا الله پلار کوي ټول خو چې دې قران نه راځي کنه نو شل به منا کوي واين نمن قوم لم لا يبت انا فقر دا زموږ کارو بار شری دې دکان دی دا به شال شي گاګ به ختم شي یلا ختم شي یلا وا ارت چې کې دې منډې مې والي دې دې اوس مې کړې دې دا چې نه الله د کتاب په رازوباسو مرو رکړه دې خو یو کو خزله وای بچو نو وای گاون له کاویو دابا زلالم به وئن من قوم لم لا یبت ینا پخپل دی نورم سستای دا ونګی د صورت یوش پتا آیات وګورئ صورت نساء یوش پتا وای اذا قیل لهم تعالوا الی منزل الله و الی الرسول کله چویری شدی تا راشه آئی کتاب تا چلا لگر دی اللہ او راشی طریقو دی پیغمبر تا قران قرآن بیانی گی راشا سنت دی پیغمبر بیانی گی راشا قرآن و حدیث دی کی گی راشا نرائیت المنافقینا یا سدونا انکا سدودا وینی با منافقانو لرا یا سدونا چه بندیگی بستانا پلا لازمی یا سدونا بخلق انکا ستانا پدام باندې شو نورم باندې د ثنا سدودا د قران دو سنتنا دلو او د سنت نه پابندېدل سره او ته ته ټول یو ته به او دومله خرچه وکې مړه لیونه امتيان را روان دي او د امتيان لپاره تیارې وکا په پریا لکا دا سالم کال ته کړه ته تیارې نه وکړه چټي ده واه تیارې مې کړه دا مصدق له کومه او د الله کتاب بس دته کوم نو مولا طالب دوار یادې ښا آیتل منافقین یسدونا انکا سدودا امتحان را روان دي ماښام امتحان دی او چا فروری کې امتحان دی دا امتحان نو قران پاتې شو یا آیتل منافقین یسدونا انکا سدودا منافق به تو خلارشه عیندا داخلا بند تو بیا به و داخلا خیر نه د میلاېږ سر راتل منافقی یا سدو نانکس داواده م وواړه داخله نه میلاویږي ی خوکړه د ایمال للی بلم نه میلاږي را منافقلیبل په د چا لږې د د منافقی یادو نه انکه صدو دا ونی به منافقا نو بستانا نورم بند۔ سودودا په اولې تولو سره دې سورته نساه وګورتا سروستو يو سوسي پتونې نورم بيانأي ايا كه د پنځمې پاره اخيره مخده 142 142 نمبر آيات ته ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم بشك مونافقان دوکه کذا الله سبحانه خپل خيال دا او دوک چې وباندا د الله سره دوکه کینې ما ته خلا پرې ده الله وه د زورو به زما سره زما د کتاب سره زما سره زما د پیغمبر سره دوکنه ده کلالیکنا امتيان کینسل کلاله اخره کال داخلا بند کلالي سويزې ف موزې من په اخر کال کې طالبانو ته ورکو هغه بند و ما د چ الله کوم وظیفه په قران راکېده عمل اړه دی او خوځي په د معنا قران دی وی انل منافقینا یخادون الله منافقان دوکه کی دا الله سلام دا ردوکه دا الله د کتاب سلام خو الله وی ته خو زماده کتاب او د پیغمبر سره دوکه کی ها ټول کال کتابو ته ورکرې قران خود نه دی ویله په لګوخه مو قران نه وی نو هو هو دزمو در طالبان په کې انتانو رکای کنه اخره انتانو ورکه خپل درسونه م کوي قرانم یادای وو وا خادعههم ادل سزادوکي بورکیدای تا دوکباز دی یو پایقامو اله صلاهقامو کو سالا کله چې پاسیګی د دین کار موستا اهم کار منزو د دین کار موستا نپاسی کوسان پاسیګو صف الکه منزو موزګه سو سو پاسې اخره دا ساده خلک ار ظالمنده دغه کی بیلی بوزي د دیم باندي واره فذق کبان ګل مو ته واخی د شیطان اکار دغه کی ولې متیاځوږي پاسيږي نو زمینی راځي کی نو بیلی را کی شیطان لغت کی یا کړی یا کیه اوشه یو خادون الله هو خادهم و اذا قامو نو و دی نور اللہ قامو کسالا پاسی گی دینا یو بهې نور الله قامو کو ساده پاسهږي سسپوستا سستیا نه نه یو ټګې له دې څخه پدربېږي کو ساده اې کو سالا یو راوننا شي قران تدازی ها زنانه چې مخکې نه د وخت نه پاسي و زمونږ په درسې نه صفایي د لوخو د کور د زنا و ار سره برابر کې چې کټو يرڅو کی څه بیا مونږ د قران د درس نه وو باځې کو سالای اسې وړې وړې کوونکو په ساده ای جوړاون نن زه ځان خلقو ته بس مټي وګړي زمانو ځان خلقو ته هي مونږه مونږه څه فکر کوي رسول الله روانه کو سالا خدایز کوونکو الله الا قليلا او نه یادې دې سربانو کوم بازه کو سالای ښا بیا ګوره موږ درځبانین کیمو دی به کلال ماریک کولاوي کله بسکی یو کله بسکی یو کو سالا ولا یذکرون الا القلیل اودې دې الله علاوه په پر عمل کې مګوس ګوره قران چې شروع کې که نه پيو مضمون پيو پا فرقه پاکستان به سم سندیدار سي کو سالاو پی جنا مزذبذبو پی جنا ها مداهنو پی جنا قاتم ده حق پی جنا تلبيس الحق او ګډوډواله داو پی جنا يهوديو نصاريو پی اوو بیروس مومنان وقته انشاءالله ولا یذکرون الله الا ذاک کتاب نه ده ها چه بست ش مونږ وکړه او نه یاد ای الله الا قلیلا ما گله ق په عمل کې الفاظو کې استعاب شته کړه دوپاره اړه دا دو پلق دیگر ورده دو پلق مزبزب بین زهریک دو پلق دی پمینده دی دو پلق دا بیان که ها اولای ولا ها اولای لا ایلا ها اولای ولا ایلا ها اولای ندی در در در در مومن آونا دا پمانس کی روانده دی غالت خبی و باسی دی دی مثال داسه دی حدیث کی رازی کشات العائرت بینن غنمین پښاندارګر دې چې پایې کې هغه سہاجتوي کا نو خپل حاجت پورا کوي د ګډنا کله یو کنډکټزه یو کله بل کنډکټزه حاجت پورا کولو ته پادمن دی وي کنه باځخه کړه یو جماعت ته ځو کله بل جماعت ته ځي فېدره په فېدو چې چا په لاله پالاقه کې سیوا دي دا ولوم کې دی شي آئنده زمانه برداشت شي لا اله الا الله الک خو په یو باندې کلک شګنه وي لا اله الا الله ولا اله الا الله بیا وی انل 103 پس آیات ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق با پا دی دورنا دی ما پاغلام دي تفق کیدو ورنا دې بېمانه ده دا موقام دې دې زبېماني کار یو دې بېماني انجام دې نا کوم لااند د طبقاه د غور زیاته ده پاقیې ک به دا مناف ووي ځکه د ضرر زیاتو ممنانو ته او صورتې بقرې اوله ډی مکوو ک ومنننا م پو عامننابلله بلیمنیر فخړیوي مومنې معمن نه الله و اعتمال پیون کې چې دا مومن دی وما هم بمؤمنين غير المؤمنان لي سيدي خداعون الله دوک باز دي مؤمنته و نه یو خداعون الله د دوک باز شه دا الله سره دوک کوي نو تا ما سره بنکې ها او ما یخدعون الا انفسهم لپه په قلوبهم مرضیانند دي مرضی می ګور دا منافق نو مرزونه می ښا دي او ده مرضیانو ناخ فالبچی بچکول پاکار دی ولی که پا مرضی بانوارو ناغم بیا مرضی کوي دی وجه نا فی قرآنو می فی قلوبی هم پرونو کرا دی که ام مرض دی ظاہری او باطنی بیماری پا دی کدوارا را گرد ظلیم بیمار دی نو ظاہر بدن اند بیماری نه ڈاک دی دیر بیماری حافظ امنی کسی زکر کری بیا دارنګې وایځه خدای ولایا شیاتوینې قالو اننا ما قوما لا شی تاسو ری تاسو سره او دا همنګې انما نحنو مستاجون الکته چې موږ سره یې او ته چاته ته تاسو نه اسوي دا همنګې کنه ازيو انما نحنو مستاجون دا د ټکو ته پاره کینو چې موږ تاسو ملګری ته کوه یادو حلاوال تزدکو حلاوال تزدکو کله کله لاړ شو چې حالاتي څنګه دی وې سوختہ نشتا څه پروګرام دی سہالاتې نو دی حلاوال د پاره زم ما نشنل منتل الله سم حلاوال تزدکم زم ما د سبق سو سلوکان نه انما نحنو مستاجون شر او فساد د زم ما الله الله یستاجو بیم ويمدون فی تغیانهم یامون الله وي رب د نو سیزما <وزمان> په پرېدم پسرحو کې او بل الکه څنګه ته ما د دین سره شېماله تر ټنګ څنګه ټکي پیسې نه داو شي اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى وی غسته گمراهي پس пайда باندي هدایت پرې خو د گمراهي داد منافقینو کار دی ها نورم قران داغه صفاتونه بیانوي فساد بکی پشیشا بیو کوفتیا استهزاء ټول سرکشیانه آل عمران کې د دلوش دیش پلیتای بیان کړی دي او نسا کې حق په پټی ریا بکی بقل بکی ایمان پاخن نساتی الله د کتابه خلک بندی او آل عمران کې حضرت د دیش پوتونو بیانې نساء کې مایده مبارز هادر بېمانه دي منافقا منافق دي بېمانه ده د منافق بېمانه قران جو کم ذکر کوي کنه توبه یادا بل چانه ذکر ته تاسو وګورئ ان شاء الله داسې مخي ځانمه دا کله ته په صفه طور عاشق کړي داسې جوړی تلره کوي او ظالم بربندي کړي تاسو وګورئ دا وې او شتیکي کړي تاسو وې وګورئ داگه گنده تاسوها چه داریل خیلی نسان داگه گنده نوچه بیانه ما منگه سپا کلو یعنی ما دا چانون دا قرآن سپا که. ما میاده تا میاده بنا میاده مولا چې یاده من بیزه یاد هم زان نانی ده ده وطلیم که دغا صفات پا ما کرا لزم یهودی ما که پتا کرا لزم یهودی یه را نوچه منگه یه را داخل کنه منگه یاد کن منگه یاد کن تزن سیکه کن ماکستانو مغه ستای به نو مله نه یاغسته خوک نه یی شاره می شاره او غند کنا خپل وزان کار کج زم مجموعات غند موي دا غره مون مخک نه وایو مون صاف قران بخویو ان شاء الله قران چه پچا کم رد رات کړه لاس ته کوم ان شاء الله داسوغ دو غوګونو نو باسه چې زمایا دی زین ان شاء الله چې څنګه قران وایو یاغسته کوم خو به انشاء الله سم چې قران یووالي او ښکارې کې دغه سه دلي تلليکي سرمن تلليکي جامي دليکي او ښکارې کې دغه سه چولې چې دا دا غندو ګوروي توفیدارې خو دا غندې اغه سو کې کارو ملایکا کامی کې قارې کا پزي کتاری بي تاسو مخه پکه تاسو مخه په بازار قاریاں ته دا بیان نو شيره مونږ یاد نه نوونه یو په سره غلط کار کوي الله د خو نه بیا بزانه و چې دا مونږ یادایو دا بیا ما ته لوي مې یالو د دې کله نه دا روتو پلانې یاد کړه دا خو دې زیات کړم دا خو یې هغه یو چې چا کې کم غندې هغه غندې د زانه ووباسي مونږه ما خبره کو چې په چا کې غندې ودا زانه وختل غواړي دا کم په ما کې موجود دي کناري نه یې کنه زنه نه که پو یې کنه نه پو یې چې په چا کې نه شکر دې ما کې نشتا الله دې سپورته مونږه ساتي خو خبره من هم ده هزار بار بار ځان توایو چې منګه کېم کدا سيزونه یی چې منګه ځان نه لېږو کله لېږو نو دا خلق به شکر اتا کوي نو منګه ځان نه زکه به نو دا نه چې نه زیات کم تیی اپي او غی اپ تو له مستاقات بیا ګوره سوکو له بیا یوم مستا ګوري سوکو لا یو غلې سوکو یو دا بیا پت اوس وله مستاقات خلق ګوري نو سوکو ما یادې یا سوکو په پلانې یاد دا سلوور دنه وی غلطه مشرکین یهود نسوارا منافقین موږ من د خلکو غوندی مزبزبو او موږ د خلکو غوندی مبهمیت الجمی نه کو قران ویلی لتبیننه له الناس ها مخابح کار بیانه قران ویلی هاذا بیان للناس چه ز سی بیانو نکم ته بصیر کوم نه بیان کوم ته به زمانه زده کې او چې زه کار کوم شي بیان کوم ته به دغه بیا صفاح کارا کې او زه مبهم مبهم کار کوم تو مبهم مبهم کې تا ته د شی غلط پټه خور نه دی کنه کی من به کاره بیانو چې بای د نا کار ده کتاب ویری دی پلانی ویری دی چا شي پکې راشي د دادا سره قران ویری حدیث ویری هو من ان شاء الله زد نکو د چالو نالو د چا فزاد اٹیک نکو ها عالمه <سؤال> مذاغه وسنه دا کي یکا چې مون نو واغسېره دا ذاتی اٹیک پچا باندې شه نو دا خنه دي چې کم نو اغسېره نقصان یې پام بیاو کړ دا غو نمبالم بیا <سؤال> څنګه چاغه زماده صحابه او د انبیا و اغسېره به نو ملو څنګه چاغه زماده شیخ نو مغسره دا ویو نو مون یې اغسېره یو نام ټارګټ کړي بدنام کړي بیا به اغسېره خلکو اغسېره نو بیاږي ها دکش اغیقی حق پرست بدنام کری دی او اغیقی یو یوک کار را کرے چه دو نقصان را کرے پاک خالو کو پوشی کام بیا دی که صحابه کرام دی بیا به منگا خیو چه دی کتاب او دی سردان نقصان کرے را کتاب دی سردان نقصان کرے را او دی نقصان کرے دا سی خالو کو او بدنامی کرے را جد اغیقی سالو داری بیان شوی او سمنگ اصول بیانا مهمہ کل کل اممگو آئیو دی صورت کی بیان د اصول موہمہو لس میں تفریقو کلو ہاں ہاں ہاں حالی اصول منگ بیانو اصول موہمہ اصول موہمہ یاکتے اممگو آئیو فدی صورت کی بیان د اصول موہمہو دے اصول موہمہ سلور مقاسد دی او سلور محمد سلوور مقاصد اربعه او سلوور محمداتي اصول مقاصد اربعه کوم دي منګ وای په دې صورت کې بیان د مقاصد اربعه او دي بیا و تاسو وای د مقاصد اربعه کوم دي که تاسو پیژندئ کم کسانو چې ما سره درسونه کړی هغه پوئېږي په دې مسائلو کم نیو نیو شروع کوي دا خداسه نیو نیو خلکم د هغه ځای یو بزګر یو خبر استاده 파رزول <سؤال> نه خو نویده 파ره خو نویده کېنه روره حیاواز تاسو هم نووي نوور ته وای د انو نيوي راځي اورو ته مقاصد او دویم سنورو ته سوی ممیدات مقاصد اربعه کوم دي اثبات توحید دیم اثبات د رسالت دیم صداقت الکتاب سرورم ایمان بیل اخیرا دسالوړه مقاصدې 40 د دې سرور مضبوطون کو د پاره چې محمدادیو وم مضبوطون محمد کې دې سرور په اړه هغه سرور جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله تنظیم او ادا پر دا, دا شو محمد دا سرور مقصو شو اته دا بیان لريخه امتیان را روان دي که خیر په دې باندې امتحان دا سلور مقاصد دی زمنګ دي زنانو کې لګیا دي موږ سره پدې کې دي ان شاء الله امتحان نو ورته طالبانو کې موږ کې کې موږ کې سلور مقاصد او کې نننه سبق زمنګ صرف یو مقصد د توحید دي هنو په سبابه یالو ان شاء الله اسباد توحید توحید ترازی نو مقصد هم توحید دي قرآن مقصدم توحید دے انبیاء مقصدم توحید دے او موضوع د قرآنم صلاح توحید اسباد توحید تو مقاصل کل امی مقصد سو اسباد توحید او حمومداتو صلو او سو اس توحید توحید ویستا توحید باب تفعیل لے باب تفعیل وحدہ یوحید توحیدن موحد باب تفعیل نہ پماند یو وارث یووال واحد وحده مو دا چې الله یوازې منل په صفاتو کې او په ذات کې وحده او لا شريك له ذات او صفات او کې یو ده سره سوره برخدار نشتا او قران کریم دا مساله د توحید په مختلفو طریقو بیانې په مختلفو عنوانانو عنواناتو بیانې طریقې له بل دی په یو طریقه بیانې اقیمه سره په یو لفظ باندې اقیمه بس اتیم و صلات او صلاته منجذب اول لفظ بیان کړی لري صلات باندې زکات د پاره یو لفظ اړی اته زکات د حج د پاره یو لفظ اړی اتم الحججه او د عمره د پاره یو لفظ اړی عمره د صدقې د پاره یو لفظ اړی صدقات پوښت خود توحید دا پارا مختلف مختلفه طریقې ذکره خلک غمنی نکار پکې نه کوي د توحید لپاره قران ډېری طریقې خوځ الدولس طریقې بیانوم ان شاء الله په دولس عنواناتو او په دولس طریقو باندې قران توحید ثابتای دا دولس طریقې ورې دیو دروزان شیطان دا نه پېری دلتا اوس بیا په توحید شورو کړم شیطان شیطان نه نشانی او دا خلق مننه په یو طریقې او نو منی نو بل ډول طریقې بیان کی په بل نه په بل په بل نه په بل نه په بل نه په بل مخالصې طریقې او بیان کا چې کېدې شي په یو طریقې خو یو منی کده د دې منل ډېر د انسان لپاره دا مختلف طریقې زکه ذکر دی ها شيطان نپری دی چې توحید سوکو اومني که موږ کله نو ته توحید نو موږ د کایګه اوبجال موسکا او حج او عمره او له بیت الله جوړه توحید او تبادل د تویز زکه شیطان نو پریوته یو توحید ثابته په عنوان د عبادت سره لفظ د عبادت وی او نه توحید د الله وی دغه سوره بقرہ 21 نمبر آیات جوړه زړه زړه راډه وي یا ایه الناس وذو ذیمرکو یا ايها الناس اعبدوا ربكم واخلقوا عباداتكم يدخل الرب عبد الله ابن عباس وی رجالونو چې کده قران کې لفظ عبادت ذکر شي نو مراد ته نشوي مراد ته یووالي وی وحدوا ربكم رب وحدوا ربكم رب یو غنی خپل رب لالا او شی آل عمران سرور شپته اذ عمران سرونسپیت یال الکتاب تعالی ولا کنمتن سوا ایم بینکم و بینکم الله نعبود الا الله موږ عبادت نکولې چابه الله نا سورته نساء شپ 130 ګورې وابود الله ولا تشرکو به شیا و عبد الله ولا تشركوا بي شيئا اي اته نما عبادت ډیر زیات د دی قران دی توکري دي زاريات شپق پنځوسته ما د انسان او د جن د پیدائش مقصد هم سو عبادت و خلقت الجن والانس الا ليعبدونا ماندي پیدا کړین سانو جناتما جنات پادا د خپل عبادت د خپل عبادت د نو نشمای عبادت څخه خلق پیدا کو نپکال شې زمای عبادتو کی ما توحید د خلک پیدا کو پکاټ زم ما توحید ومنی اما عمره الا لیعبدو الہ واحده خوښې دی عبادت دارې یا خوم ایبود یا خوم ایبود اللہ خود علی سلام و ای صالح علی سلام و نوح علی سلام یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون یو لفظ عبادت مراد التوحید یو توحید ثابتی په لفظ دچا اپونوند عبادت سره دریم توحید ثابتی په لفظ د تسبیح سره لفظ التسبیح ذکر کہ امورات التوحید اتی ویشت می سی بارے کہ د صورتونو ډیر وایي حشر اول سبح سبح لله ما فی سماوات و ربایا پس سبح باسم ربک العظیم و سبح سلور ويا اشبغن اول يسبحون لله ما في السماوات و ما في الارض صف اول سبح لله ما في السماوات عتشافز رسول الله صلوات الجمعه اول يسبحون لله اول سبحو للاح سورة اعلیٰ اول سبح اسما ربک اللہ امر دے کلا پسی غید امر سبح اسما و سبح بحم دے او کلا پسی غید مصدر سبحان اللہ جی اسراب عبدی لیلا کلاوی فسبحو سورة روم کرا جی فسبحان الذي كلا وهي سبحوه کوش ها فسب به حمد ربك واستغفروك د حمد تسبی او مراد انسو مراد متوہی د درم توحید ثابته په عنوان د حمد سبح حمد لفظ د حمد لوی او مراد انسو توحید وی بينجو سورتو نو پاول کي راضي فاتحه الحمدلله رب العالمين اول سورت انعام اول آیات الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دريم سورت كاف اول آیات الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجا سلورم سوره سبا اول آیات <سؤال> الحمد لله الحمد لله له ما في السماوات وما في الارض او بنزمزل اول دو سورت فاتح الحمد لله الذي <الحمد لله> <الحمد لله> <الحمد لله> فاتح السماوات والارض ذا <دا> حمد امورات التوحيد زكا <جه> سمردندي ماناکي <كي> الحمد الوهدانيه لله یواز یواز یواز دانیت یواز الله لره دی او من سورتونکه خدی دې رازی سورت عراف 3 سال وختم یاد کړه دې وقالو الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا دیا لولا ان هدانا الله سورت یونس لسما یت کې وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ش مجلس کله ختميږي نو الحمدلله رب العالمين فاتح صلوت دې شمایات وقال الحمدلله الذي عذاب عنا الحزن ها صلوت دې وش ګشتما پاره لعاد الحمدلله يا بادشاہ عذابنا لاذنا چهره روز دنیا غمونه دنیا کې ډېر غمونه په من باندې وړي غمونه دي ها الله دې موږ غم ولې دي چې او ابراهيم یو کم سلوي احتمات ال ابراهيم عليه السلام څو غالي د خپل بچو الحمدلله الذي وهبني علل کې باري اسماعيل او اسحاق تاچا حمدنو وین شماله بچي دا کړې نور ځان له بچي پیدا کوله حمد داغه و وحدانيت داغه بیانوم چې هغه بچور کوي ما دې مرا کړې خدا حمد وای کنه وروړه او سلوورم چې توحيد ثابتې په عنوان د اله سره اورو ما طریقہ عنوان الہ الہ اور مراد التوحیدی سورۃ بقرا یوسن درش پیتایا تو گڑے 132 وا الہوکم الہو واحد لا الہ الا إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد حاجت روا اساسو حاجت روا یوزات او دوس او پچپن کې د درې مې پاره رومبه مغذيات القرصنه او آیات مکه یا رسول قرشی آیات ده الله لا اله الا هو الحي القيوم او آل عمران دیمه یاد الله لا اله الا هو الحي القيوم آل عمران شپه گما لا اله الا هو العزيز الحكيم آل عمران اتند سمايات شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالقيسته سوره انعام ا آن اتل السماء قل انما هو اله واحد 18 نمبر انعام قل انما هو اله واحد يوصل زالکم اللہ ربکم خالق کل شین لا الہ الا ہو دارنگی یوصل شفاگم آیت دانام اتبی ما اوحیا علیکم ربک لا الہ الا ہو صورت نساء آخر رکونا یو آیات دو مخک یوصل یویا قل انما هو الہم قول انما ہوا انتو خیر لکوم انما اللہ الہ واحد انما اللہ ہوا الہ واحد او سورت اے الہ قرآن اوو درز ذکر کرے دا لفظ دیلا سوزلا اوو درززلا سینٹیززلا لفظ الہ قرآن ذکر کرے حی تلاه مصلاه وضو دل لغه سور انبياء وګوره نو دي چمجموعه د انبياء دا 25 نمبر ایت ومار سن من قبل كم الرسول الا نو هد انه لا اله الا انا فعبدون ما سور انبياء چې دې نو په دې دو دوه خبرو یو مخلوقتو آئے چاجت پرو پرو والا زیمان هر سیز اسانون کے زیمان مشکل اسانون والا زیم پیر فقیر ویلی نده او دیم فابدون زمان عبادتو کئی دا مخلوقون کئی رکو سجدہ منت شکرانی نظرون عرام عدد سے مخلوقتو آئے فابدون او دا زمان پینزم توحید ثابتی پونواند برکت سرا لفظ د برکت او مرات نتوحید توحید, توحید بانده لفظ د برکت رورید تبارک اللذی بید حلم الکو تبارک اللذی رنبی آیات تے تبارک اللذی بید حلم الکو خیر چوروالا دې الله چې په لاس کې اختیار دا رڼي سورته فرقان کې د ریزه ل ذکر کړي سبحانک الذی نزل الفرقان علی عبده خیر چوروالا ذات دې چې دا لیکره دې قران په خپل بندباندی سبحانک الذی انشا جاللک ا خیرہ چھوڑو والا دخوہ غشین و درب کی طالبہ اونا اخیرہ رکو نمخ کے بیازے کرکے مؤہ قرقان تبارک اللذی جعلا فی السمائی بروجم و جعلا فیہ سراجم و قمر ملیرہ خیرہ چھوڑو والا غزاتے چو اسمان کے پڑاون برزوری و السمائی ذاتی البرود اوڈوی تو گورا استورتو ګوراس کومېتو ګورا او خانه کوم کومه کومه خانه کوي دارنګي حزاز په ذکر کې سوره المؤمنون مؤمنون کې سوال سم آيات فتبارک الله ربای رکوداتل سم پایې لمبه 14 آيات فتبارک الله احسن الخالقین خیر رسول ورځات احسن خالقین تبارک دے خیرہ چورو علیہ ذات چه اغا پیدا کئی خیصد مخلوقات صورت الرحمن دوکم اتیائی مایت تبارک اسم ربکا تبارک اسم ربکا برکتا چورو دنون در مریم کی رازی یو دیر شمایات کیل وجعلني مبارکا او ګورزونه مالدار د خیر خاوند او د خیر والای خیر چولوا والا دا هغه وینه آل عمران چیژن می کې ان اول بيد اجعل الناس للذي ببقتا مبارکا خیر چولوا ولدی هغه مالک د خیر څوک دی پیر بابا څنګه پیرابې یا ګول بابا از پیر بابا تا کا دا تاګان بګه شو نا تا پیجاندلې نه دی چې خیر چورواله د سو کو د پیرانو نه ګرځي د خزونو نه د قبوونو نه د گاونو نه ګرځي خیر بازار چي نه نه مالا خیر چورواله دی الله شو وزیر شي منبر شي بادشاه شي په پا کې کی زیرتون چاپیر گردی وزاداد فا برکت نا تا مرا برکت سا پی جان داری او دا چاہے دادا غزاد فا برکت چه تبارک اللذی جالا فی السمائی بھرو جا آغا برکت چھوڑو والا تا مشر جوڑ کری علم یر و علت پیری فوق هم سا فاطم ویق بیجنا چه بره پاواکی مارغان ٹین کری ری تا دا برکت کلا من لیلی دا پیژاندې ده برکت والا ذات نه لېنو چا علا فی السما ای بروج لقد زیننا السماء دنيا بماسابيح ها برکت کړه د فائنګنیو اغانون خوښې موس کې سوایو تبارک اسمو ربک سبحانک اللهم سبحانم ذکر دې ها فسبحو سبحان الله و سبحانک و بحمد کم جکرده و تبارک اسمو کا حم جکرده و تو توحید توحید ده تو توحید توحید ده یارہ پوئی کوئی سناده نو سناده نو سناده خوب توحید ده سبحانک اللہم یو توحید و تا کار الحمدللہ بل عنوان التوحید وتبارک اسمو کا دریم عنوان التوحید پد یو سنا کے وتعالا جدو کا ولا الہ غیر کو بنزو یا سلور عنوان دی پد سنا کے توحید د اللہ ابیا اعوذ بسم اللہ الحمدللہ بیا قران میں وایو وای. ایاکا نعبدو ایاکا نستعین او بیا قلو اللہ احد اللہ سمد لمی اوہ مجھل توحید توحید دے ملا او بیا سمع الله لی من حمدہ حمدہ ربنا و لکا الحمدو سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم فالتوحید لجه آی ا التحیات توللله والسلوات السلام علیکم ایها النبی ورحمه الله وبركاته تو توحید پومس پور هغه کې نو ده امون ز شالکاته ماته آد منافقه لټګي وره اغه دا سړي وي خو خدای یو پیښو مو خدای واسه عادت نه کونه گاک راغره گاک بازار دکان کې هاي هاي هاي هاي او چې دا بعد ها رنگ راشي نو موبایل بړواز داشو خو ته وګوره ګورا دا او اوري چې کله په مونسکي ته دا سه حرکت وکړه چې یو کس تا تا او گوری چه دی پا موسکره او که بغیر منزره یعنی داست کار تا په دی موسکره او که چاغا دمون بغیر خلق کئی وستا او موس فاسد در طلف خواه حاضر کرد ها تا دیر تنکره یو لاز پا پروتی پا بلا داست معمولی او با تنگ داست کنشده شور می داست نو یو امروالی بنا می داستی خیر داست خور کھو گوری اوتا نو او بیا باندې خبرېږی دا غو زالمو نه نه خلک صحابه ورده الله دې معاف شي شپغم مونږه مون نه خبرو مونږه د توحید نه خبرو مونږه د عبادتونو نه خبرو او مونږ خلک د مصیبتونو سره مخ کیږو زباس توحید شپغم ثابتې په عنوان د ملک او د تصرف سره چې ملکیت او تصرف د چا دی سیو الله یا والله ملکیت او تصرف د چا ده یا والله بقره 203ه ش پغم عنوان توحید ثابته په لفظ دچا ملک مالک ذی امتصرف ذما چری 203ه اخیر رکوع د سوره بقره ما فی السماوات و ما فی الارض لِلّٰہ خَادَلَ احْتِیارِ چَری دبل چان چَری سورتِ مَائِدَہ اَتَلَسَ مَائِدہ لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَادَلَ احْتِیارِ دی بَڑا وحکتا دپیر فَقیر ندی چپ چکو وُروستو دبابا چَری دیر حاصلو پیر بابا لوتو دی مَدا دکان جوړ کړو خو خیال له سوفیانو دا تابع د شریو د د بچو واله مې څنګه کو چې دا د ضرورت څخه یو سی یو دا پاغاله کینو بچي وي کیه ما دا چا ویلې مې بچو ورکولو والو خلا دے ما ته یاته وي ویره دا دا خبرې نه ما دا له شر خبرې نه دي درته وی ول په پردي په دې شتګر دا بیا د موخه دا د خبره کې دا حالت دا د دې خبرې دی او وسره وسه شو چق چق ب ب موه مې دا لا ب موه دا, مو مو دا حالت دې مخلوق پر څه سبب دا چا جریږي لله ملک السماوات والارض صورت فاتح د ديال سم آیات والذین تعبدون من دونه ذالک الله ربکم له الملك م ظاللوم الله ربکم کوم له ملکو دغه س فتونو والله الله ستاسو اب دی نو له ملکو دغې اختیار چرږي د بلچانه چرږي اختیارات صرف فصرفبد صرف ظال کوم الله رب کوم له ملکو دا س فتونو والله الله د صورتې زمر آیات نمبر ش کګموګورئ. درمشتم اپارا سورت ملک آیات نمبر چه سالکم اللہ ربکم لہن ملک لغا سفتون والا اللہ رب ساسودے لہن ملک خواد داغ اختیار چری گی دا داغریوے لہن ملک داغ اختیارات بلچان چری گی شورا یو کم پنزو سمایت للہ ملک السماوات والارد لله ملک السماوات والارض يخلق يخلق ما يشاء هذا له اختیار شری بڑا افتکتا اختیارات پرم داغ دی ختم داغ دی داغ ش داغ دی ارس داغ دی و نو چې داغ هغه پیدا کړی دی ارس زما زک دی چې يخلق ما ما پیدا کړی وی دغه اختیارات افس زما دي ځکه ما پیدا کړی دي نو که هم زما ده څه حکومت نو مخه کوي چې تاسو کار دی دا وینې کنه د شی اختیارات یو ورګری دي 4 ورګری دا خو کړي دغه ابو جهل وویل الله شریکان لکا تم ربو ابو جهل ملګرته اګه او کوبلږي نو هغه اختیارات 64 دي چې په قران او حديث کې چما اختیارات ورکلې دې سوله قصص کې راځي کنه اتش پیته ما یاد کې وربو کا یخلو ما یشاو ویختار ما کان لهملو اتش پیته ربو کا ربسا یخلو پیدا کې ویختار غورکې چونکې بهتر کې مخلوق ما کان لهملو سيره ما لکانا ما داخله کړې پکانه سمزاری فاضه پیداکې ما نه شره ما مخلوق له اختیار نه دی ورکلې د پیدا کولو ما شره مخلوق اختیار نه دی د غوړه کولو اختیارات د پیدا کولو اختیارات د غوړه کولو اغاز ما, ما سره دی ما ځان سره ساتلې وې نو بیا څه شو ته ویلې ثابت کېنه وربو کا یعلوکو ما یشعو و یختار ما کانا لهم الخیرہ مخلوقنا میں اختیار ندے والکرے اختیارہ زمان دعوی کرنے گرے کہ اختیاراتی ورکری واہ کمجے کیو ورکری رہا کی تو واہ کرنے کمجے کیو ورکری جا کی سیوسلو تشتا زخویم نیری ورکری شرم پارکوئی ما کانا لهم الخیرہ سورت عراف کے وئی الا له الخلق والامر خبر شی خلقو الله له اختیار د پیدا کولو ده الله له اختیار د فیصله او د کار چلولو ولذې فیصله ده غدا فیصله ځکه کې یاسین اخیر کې وي انما امره اذا باد شیر ايقول له كن فيكون جنب سے اعادہ چشنو بیاکیږي نو اختیار صدور کوم مخلوق لا اوم توحید ثابتے په ونواند دوआ لله سلام دعا وغر لا نواله الله تبار رحمت شوی دعا لله توحید ثابتہ سورته انعام یؤیا فل انا ندعو من دون الله آیا رامدت کومن بیدا ما نی رامدت کوم نی رامدت کوم دالان بغیر بالسوک رامدت کوم با یو اللہ دریش پیتا سورت یا نام قل ينجیكم من ظلمات البر والبهر اتدعونه تظر و خفیه نبیان سنگه دی آه ا تدعون تذرم غفيا ا رمضان کوولو ولد يا ولا اخلاصو ولده رمضان کوولو ولد سلطه مريم کي ديمات حضرت زكريا عليه السلام سوې اذن غربو ندا ان خفيا کړي چا جذو کرا الله تا عاجزي پټا پرورو ندا وازه چاته کړي دي الله کا بش ہ صدا وونه مومن 2 لسم آیا تا زالکم بانه اذا دعی اللہ وحده کله چې رو بلجی الله یې کوازې نو 3 لسم کې بیا وې فدع المدب کې الله یواز ی الله را مدد کي مخلوق ته چې وای را مدد شه او یزوانا موږ دت شایې میرانا معنی ونی لمن ستادا دا چې بنوي او فضع الله مخلصینا له الدين را مدد کي الله لرا الله خبر را مدد تو سوره عنكبوت 15 پته کې بیا راځي فیزا رکی بو سل دا وللا مخلصینا له الدیننا رمضانکې الله لرا چې خالص کوونږې الله ته د خپل دین د خپل عبادت الله ته چې یوو امانه مخلوق ته چې یوو دی مخلوق ته په چاغو سب خبر دی سورته رات کېوي رات آیات نمبر 14 رات آیات نمبر 14 مکه کولای په لري حيات نمبر 14 له دعوت الحق قات الله نو څرګندې شي او دا الله ته چېرې واملہ له دعوت الحق الله ته څرګندې شي او چې بل چا ته چېرې نه گمراه دي چې بل چا ته چېرې نه کافر دي او ما ضعاؤل کافرین الا جزالا بار امدت کول باندې توحید الله ته ثابتېږي ها او سصورې بیا نې بیاو ګړې نهې کانونشالوروونه ف خیرره ته رو نه نه رغ بګ وههروونه نه چغې بهوا د بیا او ما ته په خوشارو کې او په غمونو کې الله ما چرې وا د چاه امبیا او چ غلهتهواریدي په دریابونون کې واړري۔ واره واری وی صحرا ګان کې واری وی پندมายانو په ګډو کې واری نو ته په واره میدان کې چې غی الله تعالی نشه واره یت زوی په پاره بی بی هیڅ نو چې کړه سې یو کارو شي کنه وای دادہ ګاډی چې یو کس وای دادہ مالک دادہ خو دې رښتیا نو ته کې اوس ګاډی وې دادا خوګي مې دا غې نه خوګ الله نو چې یا الله یو وی پیر بابا نه باد مې دا غې نه چې الله تاواز کړې نه خنو بدبدې ما ته کتن مې دا لادر باندې خو نه دیګې یار کله باندې هو دې کې په ما هو دا چې غو نه دیګې دا چې ته بس تاواز کې او الله ته کې انبياو په دريابونو کې انبياو دم زناو رو پګېړو کې انبياو په کلام میدان کې انبیاء پچیرون ود کړو کې چې چاته وایدي الله الله الله اته په کلام میدان کې چې الله تا نوي ويدعون نارغبون ورهبا دا د یوسف علی سلام پچیرون کې چې وایدي ات کړو کې متا بدون مندونی الله اسماء سميتم وانتم واباكم ما انزل <سؤال>: الله بها من سلطان اتم توہی ثابته په عنوان د الملغی باندي لفظ د غیب وروړي او مراد تنه توحید وي لکه سوره انعام یو کم شپېته میا تو ګورای یو کم شپېته د توحید جله مزبوت او د تو او د عودت شرف جوړيږي سلطانه امام امام د سرورته و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو دا په توغلي کې خير ان شاء الله دا مو موضوعات راشوخه څنګه اوس یو مضمون شروع کړي توحید ثابته کتاب نو دې ختم نو ټیک هزار دې الګا د جمعيش پد قادیان ناو والا او کتاب د کا دا دې لا کړ زوره او که پا پوستر جول که او تور که دیلی داده دا قرآن بہتر کتاب دی تا دیلی راگلی قسمون پی او که چا پی قسمون کری ری چاد او تونو پار استعمال که چاد ختمونو دا پار استعمال که اپیزان و قاریان و دروجه دا تراو دا پار استعمال که الله اکبر وعنده دابتو گر جتی په کم مقصد استعمالی او اللہ را لے گره نشی اللہ داری بہتر دیلی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبهر وما تسقط من برقة الله يعلمها ولا حبت في ظلمات الأرض ولا رد ولا يابس إلا في كتاب مبين اللہ صلاحة شابیان ده غیب ده او توحید صاحب عنده مفاتح الغیب الله سدا چابيانې د غيبيږي الله وي غيب ما تاله خري دي چابيانې ما ځان سری خود دي د دې چابيانو اختیار چاله نور کومه د غيبي اختيار چاله نور کومه ا کوته دې په غيبو پوېږي ګره په پټو سيزور باندې د دې دوه دو خبرونه خالي نه دي يا به وي چې د الله نه چابيانې پزور واغسته په الله زړه کې چابې په ټکه چا هو الی پوزور الله نه چابیا نه غست چې وی د رخصه وی شی ماجو مې زې ماجوم وو والظالمه پالا جوړوري الله وی چابیا ما ځان سره خوري دی غیمه تاله کړی دی چابیا نه ما سره دی ته نه ما سره هم شتا اذم او یا یا یاد تعالی ماته کړی دا او غېد تیرو کړی دی نو تالما تولیشی چې د بقسین غیب روالی آو نو زور روالی چه ده اللہ نا پزول چھابی والی نو غیب ده کم ده نه ثابت او حاپس کې پایت اللہ پر پا زخائر کیوری کل سنور او یا صفا او او یا صفا کے سنور او درشم صفا کے دا خبرا چه علم غیب ثابت تے او علم غیب اولیاء علم ثابت او تے عام بیا او لم ثابت دی بلکې عام معامله ثابت دی و غیرې تباکه تو دومره لندوي چېولقااهو فوق بعدې په دومره لوي سې حپز د کړیوده هو مفاې هو غې لایالهمهها چې غبله تا د کلي دی او چاابیانې د غ سره دي دا چابییانې دا غ چا په زوره غست دا کا له د بکسی چا ما ته کړی دا شته ویږي ورو خريري عوام حلق خبر دی مډا په دې بد موهه هغه چې الله په سي بد وي دي دا غیب مخلوق ته کار کړی دي په زور اور شوی او خیر دکوي او قضه دا غي دفاع کوم نو ته بد وي حشبه ما خلکو مرګدان دا چا هغه شک ثابت کړي دا الله الوهیت تسنس کړي مخلوق لري ورکړي ماګه کوي خیر, بد پسی پسی بد خیر, خیر بد بد دی په پز دې سموایا په دې دي ما په وایا پیس پسه کما کاری په سبد وایا خیر دی او چې صداګه په دوی نو خیر دی بد موایا او چې هغه د الله په بارخي بد ویری چې تعالی ماته کړی دا او چې به په دې په زوړ دستی دی هغه به روخ کړي دا اب خلقو تقسیم کړي دي الله دې دا دا د ان دي صورت نه مل کې بیا وای پینزوشه ته آیاتونه ډېرې لګبو وای قل یاعلم من فیس سماواتی والارض الغیبه الا الله دا زیکدا به وې ان شاء الله دکان ته راځی که ته د خلکو اصلاح کې قل یاعلم من فیس سماواتی والارض الغیبه دانه چې موږ خو خبر نه یو مو د سونو خبر مولا جوړا وانګا جوړو به ز دا کلمې خو پوره نه دی خو ورېدلې مې دی ان یعلم من فالسماواتی والارض غیبا الا الله مخلوق توایا تا ما طول توي پیغمبره مخلوق ته نه نو کا چنه پويږي پاګپټو سزونو باندې بولسو کو وېدا الله نا نپراو نه خطا خبردار نه دی بولسو بغیر دو الله نا او خبردار شو توحید سابط کو پلو فزچا یمونه مونه تقریر نه ده تا ما سره کین یو سوده درشک نشته څنګه تقیت عالم جوړیږي کنه جوړیږي نه هم توحید س اوچدا اس اوس ګر زیدا ګر زی غریب بس پوهیشي عنوان ته لا جدا کوم عنوان روان شيطان نے مله س کہ فاصه کو کر زلو کو چکاپ ما کړو توحید قربانې کړه وټ کما کړی شیطان قسم کړي د لاخو دن نو لهم صلات وکلمو هم قسم کړي ان شاء الله به یو ته به یو ته لاړې پېزو نور وای ان شاء نه هم توحید ثابته او ورد اجازه ده دني بندگانو سره دني بندگانو عاجزي بیان کی او مقصد یې سوي توحید ثابته ده لکه دا بیاو عاجزي د فرشتو عاجزي د اولیاء عاجزي سورة انبیاء کې دا انبیاء و آجزی بیان کرے رکھا نا اغف رست و رضا مریم درش پتا آیات درش پتا آیات دا فرشت و آجزی وما نتنظلو الا بعمر ربکا وما نتنظلو الا بعمر ربکا دا د فرشتو فرشت و آجزی صافات یو یوطیا اِنَّا نَحَنُ الْمُسَبِّحُونَا وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافُونَا منگات اس بے بي بیان اونگیو احمد و اونگیو دا او دو انبیاء و آجزی بیان کرد اولیاء و آجزی یونس اٹاو اس کے سورة یونس اٹاو اس کے اِن كُنَّا بِاللَّهِ شَهِدًا بِينَ وَبِينَكُمْ اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لا من ساسو د عبادت نو نا یو لسم توحید ثابتې په وان باندې ابتلاول انبیا قامبیا نه مسالم ابتلاګان راوړي مصائب راوړي او توحید په ثابتې د انبیا واقعات مخلوق ته بیانول دا توحید ثابتولې غا دا مړه د انبیا واقعات یاد کړئ د قرآن شه په ميمه شرازایا د موسی علی سلام بیان کړی نو ولی الله ته یو چې معلوم دی شو نور بیان نه په مختلفو توګه وبانګه لسم توحید ثابتې په ابتلا ده انبیا وبانه انبیا دي مسالم تکالیف مخلوق ته بیانې او دغه یاجزي سورته انبیا 30 پتا یا دره اتیا نمبر یا توګوري دره اتیا و ايوبه اذنادر ربو اني